Ki ez a beképzelt vándormadár, akit magánkívül nem érdekel semmi másban, meg csak hogyja a szót? Mit keresik? Jalan János vagyok. Itt fogadtak be? A kíváncsiság a helykeres és a jobbító szándék hagy. Elmegyek képzelt árbózkosarokba. Kezdek! Ma a 2017. augusztus 18-a péntek van. Kisbuszhajtott gyalogosok közé Barcelona központjában csütörtök délután és 600 méteren keresztül gázolt el előket. Legkevesebb ember, 13 ember meghalt és 80 körüli a sérültek száma. A belga egy belga áldozatról számolt be, a magyar külügyminisztérium nem tud magyar érintettekről. A kataló régi elnök, Carlos Fudemont esti közlése szerint mint egy 80 ember szóló kórházi kezelésre, 15 állapota súlyos. A sérültek között külföldiek is vannak, az aténi sajtó szerint egy görög család. A teröristák gyilkos őrülete Barcelonára csapott le, írta a Twitteren Didier Reynes belga külügyminiszter tudatta, hogy a merédletben egy belga nő is életét vesztette. A rendőrség terrorista támadásnak minősítette az esetet, pár órával később pedig az iszlám állam nevű zsihadista szervezet magára vállalta a merényletet. A kisbusz vezetője a helyszíről elmenekült, és az első hírek szerint bevetette magát egy közeli étterembe, és tuszokat ájtett, ám ezt később a rendőrség határozottan cáfolta. Közölte viszont, hogy később őrizetbe vettek, vettek egy férfit, aki gyanúsítható a merénylettel, ő bérelhette és vezette a furgont. A katalán rendőrség késő este azonosította a merényletel kapcsolatban őrizetbe vett gyanúsította sajtófarások szerint neve Riz Okuberi, marokkói származású francia állampolgár eredetleg Marseille-ből származik, de Barcelonától több mint 100 km-re északra található Ripolba lakott és legálisan tartózkodott Spanyolországban. A férfi büntetett előjéletű a rendőrségi források szerint 2012-ben szabadult a börtönből, ahol szexuális bűncselekmény vágyjával tartották fogva. A Facebook közösségi oldalon található adatlapja alapján az elmúlt hetekben több alkalommal tett közébejegyzéseket, amelyben videófelvételekkel és képekkel kiegészíte, elítélte az arabok elleni gyarmastosítást. Biztosra vehető, hogy cinkosai is voltak, de hogy hányan, azt még nem tudni. A Vanguardia című spanyol alapértesülése szerint a rendőrség csütörtök este Barcelonában a délutáni tömeges gázolásban résztvevő teröristák egyikét agyollötte és közölte kiüríti a merénylet környékét, a Larám t érintett részén, keresi a merénylet további cinkosát vagy cinkosait. Ezek alapján gyanítható, hogy legalább hárman vettek részt a merényletben, ám hogy pontosan miként, azt nem tudni. Katalónia elnök este bejelentett, hogy a rendőrség őrizetbe vett még egy gyanúsítottat, így már két feltételezett merénylőt tartóztattak le. A rendőrség közölte tovább, hogy talált egy másik furgont, amelyet a támadás elkövetői bérehettek felterten, azzal akartak elmenekülni. Mariano Rajoy spanyol kormányfő Twitter üzenetében együttérzéséről biztosította a halálos áldozatok tartozóit és a sérülteket, valamint hozzátette, hogy folyamatos kapcsolatban van az illetéges hatóságokkal. A legfontosabb, a sebecsültek ellátására, állámarán és a biztonság és a biztonsági erők munkájának megkönnyítése fogalmazott a spanyol miniszterelnök. Európa és az Egyesült Államok egyaránt támogatására biztosított a Spanyolországot a Barcelonai merénylet kapcsán. Több uniós vezető, illetve a NATO és az Európa Tanás főtitkár is részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak a csütörtök délután Barcelonában elkövetett gázolásos merénylet után. Donald Trump amerikai elnök Twitter üzenetében ítélte el a számos áldozatot követelő Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki, és elszomorítottak Történtek. Mit írta. Brüsszel készen áll minden szükséges segítséget megadni a helyi hatóságoknak, ugyanakkor hangsúlyozta, soha nem fogjuk hajni, hogy megfélelítsenek az ilyen barbár cselekedetek. Később Jens Stoltenberg NATO főtitkár is együttérzését fejeztek jelítélve a borzalmas merényletet. A francia kormány szintén szolidaritását fejezte ki az áldozatokkal, a hatóságokkal és a spanyol néppel. Terrez a mé brit miniszterelnök részvét fejezte ki az áldozatoknál, Donald Trump Amerika elnök aki folyamatosan tájékoztatnak az a Barcelonai helyzet, viteliben a támadás és közölte, bármit megtesznek, hogy segítséget nyújtsanak. Külügyminiszteren Rex Tillerszói japán kollégájával, Konotáróval tartott közös sajtótájékoztatójá felajánlott az Egyesült Államok támogatását a spanyol hatóságoknak. Vladimir Putyin orosz elnök határozottan elítélte a kegyetlen és cinikus bűncselekményt, és az egész nemzetközi közösségnek a terrorizmus erőjeleni erőfeszítései, tényleges egyesítését szorgalmazta, tudatta a KREM sajtószolgálata. A barcelonai főkozulátushoz csütörtök estig nem érkezett jelentés magyar érintettségről. A Barcelonában történt terótámadásra kapcsolatban egy magyar jelentkezett tájékoztatásért közölte a külgazdaság és külüli a magyar távirat irodával. A minisztérium mély megdöbbenéssel elértesült a barcelonai támadásról, terrortámadásról, és elítélte a merényletet. Részvétét fejezte ki Ádály János köztársasági elnök hatodik fülös spanyol királynak és Spanyolország valamennyi polgárának a csütörtöki barcelonai gázolásos merénylet kapcsán. Az államfia a spanyol uralkodónak küldötte a magyar táviratiradához is eljutatott gyásztáviratában azt írta, mély megrendeléssel értesült a barcelonai kegyetlen terrortámadásról, melyben több és járók életét vesztette, sokan pedig súlyosan megsebesültek. Mindez tegnap történt, 2017. augusztus 17-én csütörtökön, ma 2017. augusztus 18-a péntek van. Ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Barcelona, Barcelona. Hirtált 2017. augusztus 18 péntek, hogy a katalán rendőrség agyolőtt öt feltételezett teröristát egy éjszakai akcióba jelentették be pénteken. A tájékoztatás szerint az illetők szintén gázolásos merilletet követtek el a Barcelonától, mint egy 120 re délre fekvő kameril Tengerparti parti központjában, és hét embert megsebésítettek, kettőt közülük súlyosan. A rendőrség a nyugúk rajtuk ütött és lelőtte őket. Az életben maradt a személy állapota súlyos. A rendőrség azt is közölte, hogy a gyanúsítottak robbanővet hordtak a testükön, azt még vizsgálják, hogy van-e összefüggés a csütörtöki barcelonai, és ezen merlet között. A város lakóit felszólították a hatóságok az interneten, hogy maradjanak otthon, ne menjenek ki az utcára, ne kockáztassák az életüket. Ma a 2017 augusztus 18-a péntek van, 6 percen múlott negyed ez a Kéfe, Jancsi, minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A rádioműsor. Elérhetőségem 061-489-0999-0630-6771161. A műsor 14 éven aluljáknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlható. Yeah! whole world fucked up. Everybody's a fucking liar. Who the fuck can you trust? Lies! Betrayal! Lies! Truth and death, lies! Betrayal! Lies! Who the fuck can I trust? The whole fucking world is built az indulat levezetésnek számos módja van, ebbe a káromkodás és a csúnya szavak is bele tartoznak, még mielőtt a műsorba kötnének. Nem, TV BITI SARA BITI SARA YO YO YO YO SU SE SU SE YO YO YO YO SA NE 061489 0999 és 063677 Ez a két telefonszám, amelyen el lehet engem érni ma reggel, 2017. augusztus 18-án pénteken 6 perccel reggel fél 8 előtt. Figyelek, mire! Facebook népét megszólította az esemény egy ismerősöm oldaláról olvasom nevek említése nélkül. Egy nő. Szeretem a kerítésünket. Egy másik hozzászóló ő férfi. Én akkor nyugszom meg, ha körbeír a kerítés, mert a nyomás nyugatról is el fog indulni időkérdése. Ugyanő. Később. A kérítés nem egy szidásra vagy dicséretre érdemes manifestum, hanem munka. Ember feletti nap, mint nap, akkor is, ha unintelligens, meg decens vagyok. Egy nő. De akkor is elég volt. Ártatlan emberek halnak meg, igenis félünk, féltjük a gyerekeinket, ha fesztiválra megy, stb. Két évvel ezelőtt csak azt mondtam... A kölykeimnek kérlek, ne így ne ígyatok sokat a feszten. Most megkérdeztem a fiam, volt tekes kocsi a szigetem? Egy férfi. A sziget biztonsági messze az európai szint fölött van, szerencsére. Egy nő. Köszönet a rendőröknek és a tekeseknek. Egy másik nő rendőr volt nagyon sok, meg sajnos sok magyar zsebes. Ez a szigetre vonatkozik. Ugyanő Később minden ártatlan emberért a szívem szakad meg. Egy férfi. A magam részéről elhajóznék azzal a summával, hogy ehelytt <kül> szeretné, ha jönnének más senki. Vagyis, ha kijönnek az utcára, ne az utcára sétálgassanak, hozzájöljenek. Egy férfi. Nem teherautó hajtott a tömegbe, és nem teherautó támadást történt, hanem muszlim tervista hajtott a tömegbe, és muszlim tervú támadást történt. Nevezük nevén a dolgokat, mert amíg nem tesszük, addig csak átadjuk azzal, hogy például a teherautók megfigyelésével meg lehet előzni az ilyesmit. Majd egy másik férfi. Sajnos nagyon nehéz megelőzni a támadásokat, de legalább betonakadályokkal védeni kellene Európa legnépszerűbb sétáló utcáit. Ezek az akadályok önmagukban nagyon nem szépek, de lehetne művészeket felkérni, hogy az alapfunkció megőrzése mellett azért valahogy kinézzenek ezek. Egy másik férfi. Mit is akarok még mindig? Igen, ahogy eddig is az elesetteken háború, temor, terror, nyomor elől továbbra is szeretném, ha segítenének. Konkrétabban, ha befogadást kérnek, akkor amennyit csak képesek vagyunk befogadnánk. És a gazdag 500 milliós Európa nagyon sokra lenne képes. Azt is szeretném, ha a terroristákat ártalmatlanítani tudnánk. Az iszlamistákat, az amerikai és a magyar neonácikat egyaránt. Az előbbiek beazonosításához elengedhetetlen, hogy kiszűrjük őket a tömegből. A kiszűréshez pedig elengedhetetlen, hogy barátsággal és megértéssel forduljunk a nálunk Abban egészen biztos. Csak lehetünk, hogy minél keményebb az elutasítás, minél több gyűlöletpropaganda folyik, annál több terrorcselekmény lesz. Ezzel kapcsolatban kialakult egy külön vita. Nem tudjuk, kiket fogadnánk be. De megtudhatnánk. És ennek egyik feltétele, hogy barátsággal forduljunk hozzájuk. Akkor fogja normális feladni a rossz szándékot, ha azt érzi, hogy bízhat bennünk. Ugyancsak akkor fognak együttműködni az átvilágításukban. Ha van a világon első számú tervestad célpont, akkor azok az eláll repülőjáratai se tudtak még egyesem sikeresen felrobbantani, eltéríteni. Azért, mert olyan biztonsági intézkedések vannak. De is az kell, hogy ha veszel egy jegyet, akkor tudhatod, hogy ugyan extra biztonsági ellenőrzésekkel lesz kitév, kitéve, de fejut a gépre. Ha egy menekült a határa ér, akkor egyáltalán nem bízhat méltányos eljárásban. Persze, hogy össze-vissza fog hazudozni, hogy a vélt érdeke diktálja, és így esélyes nincs a rossz fiúk kisztérdésére, mert mindenki tiltott határátlépésre meg hazugságra van kényszerítve. Továbbá könnyen belátható, hogy minden fogadott és megalázott menekült esetében növeljük az esélyét. Annak, hogy a szélsőségekhez csatlakozzon. Majd egy másik férfi. És mit lehet felelni arra az érvezés, hogy az Európai és amerikai terror nagy részét nem az újabban menekültek, hanem másodgenerációs muszlim bevándorló követték el az utóbbi tizen évben. Mert ebből az a konklúziós számára, hogyha békés békész szándéka érkezett régóta letelepedett és által integrálódott bevándorlók gyerekeiben, ilyen ellenséges érzelmek fejlődnek a befogadó országok népek iránt, akkor újabb csoportok betelepülése és valószínű kitermel majd újabb teröristákat, akik terrautóval tömegbe hajtanak, robbantanak, vagy feladják a középosztálybeli angliai vagy Franciaország életüket, hogy csatlakozzanak az ISIS-hoz, vagy, vagy valami újabb szervezethez ártatlanok fejét levágni. Mert ez a tény, a második generációs bevándorolt fiatalok radikalizálódása rámutat egy kellemetlen és nem igazán kimondott igazságra, hogy a második világháború után nyugat európával letelepedett afrikai, meg arab bevándorlókat a nyugati országok nem integrálták sikeresen. A rasszizmus és esélyegyenlőtléség rendszer szintű problémák voltak, vannak. Ez evidens volt, van. Az érintettek számára a társadalomtudományi kutatások a 80-as évektől dokumentálták az oktatási, munkapiaci, és stb. folyamatokat, amelyek a bevándorlók elszigetelődéséhez is gettósodásához vezetett, miközben mindenről a mainstream média és pláne politika nemigen vett tudomást, csak képmutatóan veregették a pálukat, hogy milyen multikulturális és demokratikus társadalmakat építenek. Én nem tapasztaltam, hogy elgi helyzetben nyugat-európai politikusok vagy bármilyen véleményformáló örül felvetette volna azt a kérdést, hogy a befogadáson kívül mit kellene máshogy csinálni, hogy ne, ne nőjön fel egy újabb ez generáció Európában, akik számára az európai értékek nem jelentenek semmit. Márpedig ugye, ha nem ismerjük fel a történelem hibáit, akkor valószínűleg ismét elkövetjük azokat. Csak hogy világos legyek, mint a gondolatmenettel, nem a menekültek befogadása, ellenfoglalkálása. Azt akarom mondani, hogy a probléma kurva bonyolult. 061 egy. 489 -0999 és 0630 1161 Figyelek, ha van mire. ki <Sessz> van Iori stii făcea, turuele scotea, tunurilile scoasta, în popor, satei plecea, și cu apă cu apă nu apăcai slopia, cu apăură răușa ta curinile scotea, pe popor că luăm moram, păspitale că-i băga, înspitale că-i băgamă. Vai gind do voda Mai astudește făcă ia studin ci che făcă La mașină se suia La București că pleca Dumuta derii că de mașină crestiga Szállítsátok ló români ca să babbi ló románni. La palatul a Și és gură jósszuk Jos cu dictatoria Ce Ceaușescu, Cabuzea. Ce ca Irat, bobu, ce făcea, ulicopter, Iar e ce făcea? Și cu ia zate bucia la triboște ajungeam la Târgoviște ajungea. mire. Politia kepotă. După el castel luă pește urciul cu a într un tas acel ducea la București la dulcea, utoi o baie punea și cetea dal judeca. Un doctor știe de nea deși una căi de luamăi. Rolocolorul du deca e bine țiran așa. Ai mâncat România, ai mâncat România, păi The fires we've lit out town so there is no place for crime to hide. Our little church is painted white, and in the safety of the night, we all go quiet as a mouse. For the word is out that God is in the house. God is in God Sneaks in the white house Computer geeks in the schoolhouse Drug freaks in the crack house We don't have that stuff here We got a tiny little force Yeah, but we need them, of course For the kittens in the trees And at night we're on our knees As quiet as a mouse folk God is in the, house. God is in the house. God is Nem kell, hogy különösebben okosak legyenek, hogyha elmondják, hogy mit gondolnak Mondinerből a szónak abban az értelmében, hogy reagálnak valamire a itt elhangzott, hogy attól függetlenül utóbbi jobb lenne. Nem is tudom, hogy miért mondtam az előbbi, talán a hazai szokások miatt. Beleértve, ha egyáltalán tudnak róla, mert azt feltételezem, hogy számosan most értesültek róla, vagy tovább is vannak olyanok, akiknek halváidlegűzük nincs, hogy mi történt Barcelonában tegnap. Késő délután. Nem szaporítanám a szót. És olyan nagyon sokat most nem fogok beszélni arról, hogy milyen lesz majd a kejfejezési szeptember elsőjétől, mert most nem biztos ez a pillanat, de a leghatározottabban ki tudom jelenteni, hogy soha nem számítottam olyan mértékben önökre, mint most. Függetlenül, hogy korábban, hogy elviselkedtem, hogyha van amnesti, akkor amnestiát kérek, bár ez ebben a szituációban nem biztos a legjobb kifejezés. Mindez nem azt jelenti, hogy hülyeségeket hossza lehetne itt mondani, de ez egy közösségi műsor, egy közösségi rádióban, nem a szó elcsépelt értelmében. Közösséget ugyan önmagában abból adódóan, hogy egy rádió műsort hallgatunk és készítek, nem képezünk. De valami virtuális drót azért összetart bennünket, nem kerítés értelemben. Győzzék le a és elsősorban most a viszolygást, amit maga az esemény okoz, és ha van mit, akkor osszák meg bele magukkal és másokkal 061-489-0999 és Az esemény ismertetésén túl és az előző levelezést meghaladóan engedjék meg, hogy további táptalajt ne adjak annak, hogy miért telefonálnak. Gyüregöt! Haló! Öreges fél alapról. Én múlt egy pénteken telefonáltam, akkor ugye az időrövítsége miatt nem tudott egy úgymond mindig indítikét kérdése válaszolni, hogy, hogy milyen most jelent az a, a kármánolgával való kapcsolata. Én azt gondolom, hogy ez a mostani pillanat nem igazán ideális ahhoz, hogy erről most hosszabban beszéljek. Nem tudom most hirtelenőzőben mit mondani. Kicsit meglep, hogy ez iránt érdeklődik, de tudomásul veszem. Nagyon nagy baj, hogy nekem most a Kálmán-Olgához fűződő viszonyrendszeremről nincs kedvem beszélni. És ha még egy mondatot fűzhetek ez nem kegyeleti jogokból, tehát nem a barcelonai tragédia. Tehát nem, nem így hat rám ez, hanem hogy Ból, hogy ez most olyan csizma lett az asztalom. Hozzatérve, hogy 8 óráig nem nagyon tudom, hogy bármi mással előjövök-e. 9 óra után Császi zsolt beszélgetek, és mi lesz 8 és 9 óra között, arról most halványlilag a nincs. Egy dolgot azért elmondok, hogy ha tudják, akkor terjesztjék annak a hírét, hogy szeptember első héttől visszatér a Fiala a 98.00-án egy napi reggeli misorra, aminek a címekei kell fejöncsül. 0999 és 0630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 Ülnek otthon, ülnek az autóban, állnak, vagy nem tudom, mit csinálnak. Nem arra kértem önöket, hogy a hozzátartozóknak, Spanyolországnak, bárkinek részvétel nyilvánítsanak, hanem arra kértem önöket, hogy mondják el, hogy mi jár a tegnapi eseményel, a ma reggeli a és mint azzal kapcsolatban a fejükben, ami ehhez valamilyen módon kapcsolódik, hát ne legyek ennél. 061-489-0999-036771161 06 Homo's Roman streets in packs. We are bashers with tire jacks Lesbian counterattacks That stuff is for the big cities Our town is very pretty We have a pretty little square We have a woman for a mayor Our policy is firm but fair Now that God is in the house Azt írja X.I. Szilvan, aki férfi, hogy gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő helyesen mondja, hogy az iszlámon belül nem lehetséges állam és egyház szétválasztása, és az iszlám az élet valamennyi területén átlátható átható életforma. Eddig rendben vagyunk. De folytatja, ne feledjük el, hogy volt idő, amikor a kereszténység is az élet egészét átható életforma volt. Nos, itt kiderül, hogy Gyarvati azon túl, hogy jó öreg fejlődése elméletet szedi elő, és úgy véli, hogy épp ahogy a kereszténység ugyanúgy fog fejlődni az iszlám, és ugyanúgy az elrendelt útvár az iszlámra, szól, ezen túl érzékelhetően nem túl sokat a vallásokról, a kereszténységről és az iszlámról úgy gondolja. Hogy egyik is vallás, másik is vallás ebből következően a kettő alapvetően megegyezik Felfoghatatlan számára egy két lényegi tekintve alapjaiban eltérő vallási rendszerről van szó, hiszen már a korán sem volt azonos a Bibliával. Ismét azt érzékelem India aki férfi, hogy a világ legtöbb helyi Magyarországtól Németországon át Franciaországig és tovább az amúgy felkészült okos és a saját szakmaiban jól teljesítő értelmiségek, amit vallásokra esik szó, igen gyakran funkcionális analfabitákká válnak. Zero crime and no fear And we've bred all our kittens white So that you can see them in the night And at night we're on our knees As quiet as a mouse Since the word got out From the north down to the south For no one's left in doubt There's no fear if we all hold hands and very quietly shout hallelujah God is in the house God is in the house so oh, I wish he would come out 061489, 0999 és 0636771161 egy 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak korlátozottan ajánlható a J6 műsorban. 1994, a testszám még mindig a házban van. Mindent megtettek, hogy kivegyünk. De mint bármely jó szörny, csak erősebbek. See, they don't like us and they don't like you, the Body Count fans, because they know we stand for three things. Truth, Truth justice, justice, justice, justice, and the American way. That word justice got me fucked up, though. Twenty cops in the street and two go to jail. Thousands of people die in wars overseas, and it's justice? You think they give a fuck about us? You're a fool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 Jó regel kívánom Hát az a nagyon szomor, szomorú dolog, hogy az ilyen típusú terülcseledményeket szinte lehetetlen megakadályozni. És, és valóban muszkémok követik el ezeket az eseményeket nem keresztények. Nagyon szomorú dolog. <tos> rock official 489 és 0367 161, figyelek a valamire. Szokásomtól eltérően, most nem kezdenék médiellemzésben az alapján, amit tegnap láttam. Elsősorban a magyar televízióban. Vagy önöket hallgatom, vagy a zenét. 061-489-0999-0637-1161. Figyelek, ha van mire. Kívánok először is hallgatni mert ez az egy ritka, holok, ahol én hát nagyon komoly rendőri felügyelet vagyunk tartalmazó. Ezt tudom mondani, nálunk most. De ez most nagyobb készültség, mint ami korábban volt? Én úgy látom, hogy igen. Én De mi változott tegnap előtt óta? É, igen. Én folyamatosan az úton vagyok, rengeteget vezetek, és most... Kicsit látom, közelebb igen. kéne jönni a telefonjához. Igen. Uh, Bluetooth. Uh, most is vezetek. Most is úton vagyok, és azt látom, hogy a hentőrök mindenhol, legalábbis ebbe a városba. Honnan, hova tart? Uh, sydney egyik egy a másikba. Ott hány óra van? Uh, délután majdnem négy óra. Ausztráliában cselekmény mikor volt az elmúlt időben, ha ez egy jó kérdés és tudtál válaszolni? Pár évvel ezelőtt volt egy e, e, próbálkozás tehát egy ami azt jelenti, hogy elfogták őket mielőtt még nem tudták volna tenni, amit el akartak tenni ha jól tudom, hogy egy azon örövű ellen próbáltak terörcselekményt követeni illetve azt hiszem, hogy három évvel ezelőtt volt egy másik terrorcselekmény, ami nem volt uh, semmilyen terror szervezetre, közhető, kiderült, hogy valamilyen uh, idegileg megbomlott állapotú. Uh, meg, meg... Jó, hát, abból, amit ön mond, abból az következik, hogy Ausztráliában meglehetősen régen volt ilyen terrorcselekmény, és természetesen az is rossz, hogy akkor volt, és ne legyen újabb, csak ebből az derül ki, hogy ott ez nem annyira gyakori, mint Európában... Uh, Ausztrália hosszú ideig egy hagyományosabb befogadó országnak volt mondható. Ma milyen az Ausztrál befogadás politika, miközben tudom, hogy nem azért telefonált, hogy tudományos értekezés folytasson veled? Hát továbbra is befogadó, bár meglehetősen meglehetítették az emigrációt. Ez pedig mert azért van, mert hogy ez nem, nem kifejezetten a, a terrorcseledmények miatt van, hanem azért van. Nem megtelik, de az elmúlt időszakban rengeteg eljöttek, és, és próbálják ezt csökkenteni, megszigurítani a, a belépéssel, az, a letelepüléssel kapcsolatos e, szabályokat. E, hasonló szabályokat próbálnak bevezetni az, az, az, az amerikai Egyesült Államokban, illetve ezt, ezt e, revesgetik, hogy ezek lesznek, ugye a nyelvhez való e, ragasztás, hogy ezt mindenféleképpen megerősítik meg egy Tudom, Ön hány év után lehetett Ausztrál állampolgár, hogy Ausztrál állampolgár? Én Ausztrál állampolgár vagyok, és nekem elég lehetőséget, hogy el kellett végezni egy iskolát, ami három évig tartott, hogy az a, a, a magyarországi iskolai végzettséget nem szabadták eldérni, hogy nem dolgoztam és nem végeztem azt a végzettséget, csak aztán azt a szakmát, amiben én végeztem Magyarországon. Illetve és ezért kellett elvégeznem egy autói um, ispánkézettséget szereznem. Um, három évek tartunk majd, utána még egy évet kellett várnom, és azt hiszem, hogy négy és fél év után sikerül. Megint csak nem tudományos értekezésre akarom rábírni, de ha az őslakosságot vesszük, és a betelepedetteket, természetesen nem az elmúlt tíz, nem húsz, hanem az elmúlt, ki tudja hány évtizedből, akkor Ausztrália, Ausztrália lakosság az hogyan írható le? Mennyi a betelepült? Az tekintve? Hát az ős és is a betelepültek arányát tekintve. Hát az őslakosok gyakorlatilag alig... alig Igen, ezt feltételeztem, csak nem akartam baromságot mondani. Még egy dolgot legyen szépes megmond, két dolgot. Az egyik az, hogy amikor Barcelona van, Párizs, Brüsszel, az Ausztriá, Ausztráliától, nem földre az értelemben, milyen messze van? Nagyon messze. Sajnos pontosabban lehet látni persze um, tudósításokat, illetve a rádióban lehet volna hallani, de az emberek nem beszélnek róla. A második a... pedig, hogy még le lehet írni, ha egyáltalán létezik olyan, hogy ausztráliai idegen ellenesség, ahol persze fogad meg kéne határozni valahogy az idegent. Uh, rasszizmos mindenféleképpen van, idegen mindenféleképpen van, de sokkal-sokkal nyitottabbak az emberek, illetve úgynevezett hiding és valami azt jelenti, hogy nem nagyon, burkolt, eléggé burkolt van, de itt de is van egy-két egy, pár, amelyik próbál a, a muzeum, illetve a, egy, igen, a muzeum. Megint hazudtam, mert egy Ahol dolgot akartam még kérdezni öntől, hogy ön, aki innen származott el, hogyan tekint arra, ahogy Magyarország hivatalosan vagy nem hivatalosan a publicisztikái, a... Az újságjai, természetesen hány újság, annyi viszonyul ahhoz, ami Ausztráliától messze van? De, tradicionálisan baloldali vagyok, és liberális, úgyhogy köszönöm, uh, hogy ez eleget. Köszönöm szépen. Viszont elnézést egyrészt messzire jött a hang, de a halksága az nem ezzel volt összefüggésben. Nem teszek különbséget Ausztráliából és Bugyiból telefonáló hallgatók között. 061-489-0999 és 0630 677 Figyelek a amire. Én a magam részéről itt, pad előtt nem akarok sokat okoskodni, inkább önöket hallgatnám. Ha még emlékeznek rá, talán Azize Mustafa Zadeh. Ő zongorazik. Ez az Oriental Fantasy. Jó reggelt! Nem lehet halani. Nem lehet halani. Haló? Most már lehet hallani. Halló? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Véletlenül akadtam erre az adóra. Most önöket először, nem, nem tudom, gondolom valami civil rádió vagy ilyesmi lehet. Én elszörnyeztőnek találom ezeket a terrorcselekményeket, azért, mert teljesen védtelen és ártatlan embereket ölnek, hogy mondjam, halomszámra. Jó, de ön különbséget tud tenni terrorcselekmény és terrorcselekmény között a tekintetben, hogy milyen okból követik el, hiszen amit ön a terrorcselekményről mond, az az összes terrorcselekményre vonatkozik. Hát én nem, én nem tudok, ne haragudjon különbséget tenni terror és terror cselekmény között. Hogyan tudnék? A terror az terror. A tekintetben, hogy a céljaikat milyen mértékben tartja fontosnak. Tehát annak idején az IRA, az ETA, az ISIS, a Vörös Brigádok és most nem sorolom nem. tovább. Ezeket semmi se köti össze, mindegyik terrorszervezet volt a maga nemében, biztos van, aki vitatkozik velem, és elkövettek terrorcselekményeket. Azt kérdezem, hogy ezek között teszek különbséget, vagy sem? Nem teszek. Egyáltalán, hogy milyen célból követik el, érti, én nem teszek különbséget. A te számomra az, hogy gyilkolnak ártatlan embereket, pláne amikor repülőgépeket izé robbantanak föl, és mit tudom én meg, ha egyszerre 164 ember, vagy ott volt a francia tengerparti izé terrorautós merénylet. ugye, hogy több, volt, hogy több száz embert, vagy Párizsba, hát Mindegy, hogy milyen cél. Jó, Anna, a, én csinálok önből egy korboncnokot, hogyha ön ezt a történetet, vagy ezeket a történeteket felboncolja, akkor saját maga számára valami érvényes üzenetet talál, vagy nem talál? Üzenetet? Hát, hogy ez az egész miért van, és hogy erre, ez örre ez hogy a hat, hát. hiszen ön nagyon jól tudja, vagy a maga módján, biztos, hogy nagyon jól tudja, hogy ezeknek megvan a maga oka, és azon kívül, hogy elszörnyed tőle, ami természetes. Van-e más, ami ez ügyben foglalkoztatja? Hát, Van-e dű a politikusok iránt, vagy bárki iránt? Azok iránt, akik ezt előidézik, hiszen semmi sem, semmi sem marad következmények ez nélkül. Persze, ez ebben önnek tökéletesen igaza van, de az a helyzet, hogy én az én fejemben egy k. Ká... Ott tartottuk, ez én fejemben, nem, nem lehetett hallani, ez én fejemben egy k. Ká... Káosz elmélet működik, érti, spirálisan, megy az emberiség lefelé. Ezek feltartózhatatlan, hogy mondjam... Ő úgy gondolja, hogy amikor a görög birodalom volt, vagy a római birodalom, akkor etekintetben magasabban voltunk? És onnan tartunk lefelé? Hát nem, általán én az egész földre vonatkoztatom azt, hogy lefelé megyünk. Hát nem, én, az én olvasatomban egyszerűen képtelenség a muszlim világot a keresztény világgal összehozni. Hát a muszlim az mindig muszlim marad, az ő Mohamedjével, meg Korányával, meg Alahiával érti, és mi keresztények hitetlen gyaur kutyák maradunk. Ez, ez egy vallásháború. Egy... Ez egy vallásháború. Hát tulajdonképpen, ha, há -há, vallásháború, hogy mondjam csak a vallás ebbe szorosan benne van, de már túlnyomó részt politikai célok, hogy mondjam eléréséért vagy megvalósításáért történnek meg. Itt abba kell, hogy hagyjuk, ha visszaív, köszönöm, de híreknek kell lenniük. Elnézést kérek öntől, nem azért szakítottam abba be és át a beszélgetést, mert nem hallgattam volna tovább, de most hírek lesznek. Utána folytatjuk. 489 0999 A barcelonai eseményekről, a terrorról, a kerítésről A frászkönyhó tudom is én, hogy miről beszélgetünk De valami összefogja szóval ma úgy olgáról, nem, meg magamról sem Ezt egy korábbi telefon kapcsán mondtam Ma 2017. augusztus 18-a péntek van, az anyai nagyanyám helyett az apai nagyanyám ünnepelte volna ma, vagy tartotta volna ma a névnapját, és ő nem ellenobb volt. Ha akarnak beszélgetni velem, jó, ha csak egyszerre akarják mondani azt, amit gondolnak Barcelona kapcsán, úgyis jó. Ha nem telefonálnak, csak hallgatják a zenét, de közben teljesztik a hírét annak, hogy ismét lesz Kejfe Jancsi szeptember elsőjétől naponta, az is jó, és egyáltalán minden nagyon jó. Mondjuk, aminek aprópóján itt ma a Barcelona szól, az nem túl nagyon jó. Jó reggelt! Jó reggelt! Ne haragudjon, hogy visszaívom! Nem baj! De hát úgy érzem, hogy nem olyan sokan reagálnak a műsorra, tudja? Szóval, hogy rögtön fölveszik a telefont, nincsen az ember, hogy besorolják, hogy várakozzon. De pedig érdekes, engem a zenéjük fogott meg, Hát nézze, a Donkihót, hó, te most nem tudom, hogy hogy gondolják ezt. Ki az, aki szélmalomharcot folytat? Értik? Nem. Ez nagyon jó a zene, amivel indítanak. Én ezt rendkívül jónak találom, hogy a világban általában szélmalomharc folyik össze-vissza. A kerítés egyébként nekem személy szerint nagyon tetszik. Én nem bánom, hogy a, a, én az Orbán kormány vagy az Orbánnal nem értek egyet igazság szerint, de ebben a kérdésben hogy kerítés állítatott fel. Ez igen. állítatott fel ez ebben a formában kicsit eufémisztikus. Viszont halása. még egy body Ausztráliába. 061 4-es 8-as 9-es 0999 és 0630 677 1161 Figyelek, ha van mire. Egy kör egy menet. Negyed Hey Joe heard you shout your lady down. Yes I I shot her You know I caught that girl Messing 'round town I took out my gun Írja szintén egy ismerős Facebook ismerős, anélkül, hogy felfedném a, kilát, a kilétét, na már megint a túlszejtést is száfolják a bal liberális médiában, pedig mutatták a cnn nem még az előbb a sok-sok rendőrt az éterem körül dolgozik a liberális migránsi simogató cenzúra rendesen a wb még reggelre sima baleset lesz belőle, és merkel a sok-sok kizárólag muszlim migráns által elkövetett tömeggyilkosság nem erőszak ellenére is újraválasztják a birka, megnévesztett, becs policer József szegény forog a sírjában. Ennek kapcsán egy nő teljesen mindegy, hogy Merkel vagy Schulz vagy bármelyik liberális egysejtű, Mindegyik kártékony Európára és a fehér zsidó keresztény kultúrára itt csak egy nagyon drasztikus, nagy takarítás segítene még talán, de az más eszközök kellenek. Majd szó esik egy magyar nő által készített felkavaró videóról, amit tudtommal azóta már nem véletlen eltávolítottak a youtube -ról. 061 489, 0999 és 0367 161. Figyelek a valamire. Eli find for him go get palava. him go find palava. him go get when cats sleep a go by gym tail waiting him find palava? him go get palava. him they Palaver Him will get Palaver Az origó tud, vagy sejt magyar sérültet, vagy áldozatot a barcelonai merénylet kapcsán. Ennél sokkal több mindennel szerettem volna foglalkozni ma pénteken reggel, de nem hisz rá a lélek. 9 óra után Császi Zsoltál beszélgetek, addig még 40 perc van. 061 489 099 Figyelek a van Younger gonna get him Waiting gonna get fine But some coin wajani Sabubatwa ala akidu Neto By him tail wag him define him go get, vallava, him define, palava, him go get, palava. 89061-489-0999-0630-677-1161 2017. augusztus 18. a péntek van, a jövő hetet, jövő hetet együtt végig csináljuk 21-től 25-ig, az azt követő héten viszont a 28 tól 1 terjedő héten 1-ig leszek először, és akkor jelentkezik immáron a hagyományos Kejfej Jöncsi. Hagyományos a szónak abban az értelmében, hogy hétkor kezdődik, és ez így lesz egészen október végéig, amikor nagyjából két hétre két különböző városba megyek, két különböző hozzám tartozó emberrel. Minden nap kísérletim is a minden nap utolsó adás. Hogy miért is térek vissza, és hogy mit gondolok arról, a majd szeptember elsője után lesz, arról hosszan szerettem volna ma mesélni, de Barcelona felülírta, és ha bár önök nem telefonálnak, tér van, de ezt most ezzel nem fogom kitölteni. Egy dolgot mondok, hogy ha van hozzá kedvük, akkor vigyék hírét. annak, hogy szeptember elsőjétől a 9800 valamennyi frekvenciáján jószor, rosszul szólt, tök mindegy. Lesz ismét Kejfej Jancsi. Pél 90 061 és 06 1161 Annyit azonban el tudok mondani ezen két telefonszám kapcsán, hogy az a kejfej Jancsi, ami a fejemben van az gőzerővel számít az önök telefonjaira függetle attól, hogy elmevetegekkel és a számára indiferens emberekkel csak olyan mértékben beszélgetek amilyen mértékben muszáj Most például arra kérem önöket, hogy osszák meg velem magukkal és hallgatótársaikkal mindazt, amit barceloná kapcsán gondolnak. Beleértve, vagy senkinek nincs fogalma arról, hogy tegnap ott terörtámotást követtek el, így aztán elfogják mesélni, hogy milyen szép barcelona ami persze ettől igaz. Egy kör, egy menet, ami azt jelenti, hogy aki telefonált, az már ne telefonáljon. De hátralévő 29 percben én olyan nagyon sok újdonsággal nem állnék elő, ha csak az internet nem hoz Spanyolországgal vagy más országgal kapcsolatban. Önökön múlikai beszélgetünk-e, vagy sem? 061, 489, 0999 és 0636771161. Györeged! Jó reggelt! Egy érdeklődés és egy örömhír, illetőleg egy örülés. Szabad mondani? Mondja. Az egyik, hogy az akváriumból mikor indulnak az esték. Valószínűleg október a... legelejétől. Köszönöm, és a másik magam a szívből örülök, hogy ezt egy a Akkor már ketten két vagyunk. Viszont hallásra! Örülni lehet? Azt gondolom, hogy aki ennek örül, az a tenapi eseményekkel kapcsolatban nem viselkedik olyan módon, ami miatt meg kéne őt fedni. És mondom, teljesen eltérő módon saját magamtól egy árva kukkot nem említenék arról, amit a tegnapi nap a magyar média elsősorban, a képes fele, produkálni volt képes. Ha ezt önök megteszik helyettem, bár helyettem nem tudják, de tesznek erre bátortalan kísérletet, azt meghallgatom. 061 489 0999 és egy, egy, hat, egy. Figyelek, ha van mire. Törtökön délután egy furgon belehajtott a tömegbe Barcelona legzsúfoltabb táló utcáján a La Ramblán. A támadás után a Facebooknál aktiválták a személyes biztonság ellenőrzésére szolgáló funkciót, így a HVG. Legutóbb májusban volt szükség arra, hogy a Facebook Európában bekapcsolja a személyes biztonság ellenőrzésére készített funkcióját, a safety check-et. Akkor a teltházas Manchesteri Ariane Grande koncert végén történt terrortámadás, most pedig a barcelonai tömeges gázolás miatt kellett újra aktiválni. Csütörtök délután egy fejlőszöni furgon hajtott a tömegbe a Larámblán, ami itt 530 méteren volt, a Mástírnak keresztül hajtott, miközben sok embert elgázolt. A Merileg 13 halálos áldozatot követel, hatóság nagy erőkkel keresi az elkövetőt. A személyes biztonság ellenőrzésére szolgáló oldalon három dolgot lehet tenni. Egyrészt, aki Barcelonában tartózkodik, az egyetlen gomb megnyomásával jelezheti ismerőseinek, hogy őt nem érte baj. Másrészt a Facebook kilistázza azokat az ismerőseinket, akik a környéken tartózkodnak, és kérhetjük, hogy jelezzék, biztonságban vannak-e. Emellett egy februárban élesített fejlesztésnek köszönhetően a élők felajánlásokat is tehetnek a bajba jutottaknak. Az eddigi posztok alapján valaki két személynek tud élelmet biztosítani más szállásunkat, megint más pedig önkéntes munkával szeretne segíteni. A támadás óta eddig a pillanatig 1520 felajánlása és négy kérés érkezett a területről, írta a hvg tegnap, egészen pontosan megmondom, hogy mikor, 19 óra 29 perckor. Ez a Kejfei Jancsi minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes egy műsor, amely bátartalan kísérletet tesz elválasztani a fontos a fontos talantól. Elérhetőségem hetes perccel fél 9 után 061 489 0999 és 0630 Ha pedig nem akarnak telefonálni, csak örülnek a hírnek, hogy szeptember 1-től ismét reggel 7 órától lesz Kejfei Jancsi 9-ig, illetőleg 10-ig ennek a részleteiről még beszélek azok legyenek szívesek oszták meg ismerőseikkel, mire el nem telik óriás plakátra, de még kis plakátra sem. Figyelek, a van mire. Megkezdtem nézni, hogy a magyarországi pártok a holapjukon hogyan reagálnak a tegnapi eseményre, de egyelőre nem tudok miről beszámolni. Módon, de talán nem annyira válságosan, azt kérdezem önöktől, hogy az önök véleménye szerint a magyarországi pártoknak kellett volna reagálniuk a tegnapi merényletre vagy sem. Iletőleg, hogyha én megkérdeztem volna önöktől civilben, hogy mit gondolnak az MSP, a jobbik, a fidesz, az előbbi reagál te a hollapján erre az eseményre, akkor mit mondtak volna, és elnézést kérek, hogyha a felszínességem okán bármilyen hír fölött, amely ezzel kapcsolatos, amely merélettel kapcsolatos, elsiklottan volna. 061 489 099 és Ezzel egyenragúan kérdezem a hát negyedórára, hogy, attól, függően, hogy há attól független, hogy hányan telefonáltak be Hányan beszélgettek erről a környezetükben, és mire jutottak? Az, hogy nem beszélgettek, vagy magában beszélt, az most nem érdekel. 061 489 0999 és 036 1161 figyelek, ha van mire, és itt még tallózom a pártok között, amelyek között nem teszek különbséget, a tekintetben egy mekkorák. megválaszolandó kérdés. Mit gondolnak önök, hogy a, a tegnapi barcelonai meréletre kellett volna reagálni a magyarországi pártoknak? Mit gondolnak erről? Én szeretném elmondani, hogy egy pár pártom már itt keresztül fordottam. Egyetlen egynél se találtam. Könnyen lehetséges, hogy nem kellett volna, de attól még az emberben élhet olyan elvárás, amelynek nincs alapja. Ezek nem objektív dolgok. Nulla egy. 489 0999 és 0 Ja. A, szerintem a pártok nem tudtak erre reagálni. Ahogy te reagálsz, ahogy te reagálsz. Ez egy kellett valamit lépni, mert hát, amit félhatszkor történt az esemény is, tud, egyetét, akkor egyetét azt láttam valamelyik televízióban. Hogy hívjál fel, hogyha te tudsz mást mint amit a televízió sugározott. Na most eltől tudod képzelni, hogy abban az állapotban valaki vagy ott volt a helyszínen, és az tud valami információt, vagy az nagyon a televízió segítem, vagy olyan sok mindent tudtam közvetíteni. Tudod, bennem, én már 84 dologról szerettem volna beszélgetni, de biztos, hogy többről, mint amit megtettem, és ebből indultam ki, hogy ahogy nekem volt mondandóm, vagy kíváncsi voltam másokra, uh, annyit, hogy mély megdöbbenéssel vagyunk az iránt, ami Spanyolországban történt, és részvétünket fejezzük ki az áldozatoknak. Ennyit gondoltam volna, de a példa azt mutatja, hogy nem az, hogy tévedtem, mert attól még bennem ilyen elvárás lehet, de én egyetlen nagyobb pártnak a honlapján se találtam ilyet. Ha valaki talál, akkor szívesen javítson ki. De, nem fogsz találni. Ezt nem, nem akarom előre leírni, el fogalmam nincs. Én nem tartottam volna a helyén valónak, ha ma erről nem ejtek szót, és azt se tartottam volna a helyén valónak, ha másról beszélgetek. Császi Zsoltán megbeszéltem az interjút, így aztán nagyjából 12 perc múlva ott lesz egy interjú. Erről, úr, holnapján találtam, de lehet, hogy rossz helyen kerestem. egy és nu egy hat egy. A külképviselet felvette a kapcsolatot a Bulgáriában tengerbe fulladt magyar nő, ez, utána pedig két hír. A barcelonai terror támadás egyelőre nincs jelentés magyar érintettségről, utána pedig, hogy a KKM elítéli a barcelonai meréletet 21.44 perckor. Jó reggelt! Jó reggel, Tagányi vagyok, hát hallgatom magát, és egyfolytában az jár a fejembe, Hogyha a rendőrök fellépnek valahol, mert verekednek, azt mondják, hogy arányos fellépés kell. Hát itt mi az arányos egy ilyen, egy ilyen terortámadásznál a Erre Európa nem fog részéről? Erre nem fog tudni válaszolni, de egy dolgot elárulhatna nekem, miközben nem akarom a Tamás megzavarni feltehető van vagy a külügyminiszter, de azt képzelje el, hogy 20 óra 40 a külügyminisztérium kiad egy közleményt, barcelonai terültámadás, egyelőre nincs jelentés magyar érintettségről, itt van előttem a szöveg, ebben semmilyen részvénynyilvánítás nincs, majd azt képzelje el, hogy egy órával később, 21 óra 44-kor a KKM elítéri a barcelonai merényletet. Bennem van a hiba, hogy én azt gondolnám, hogy az, hogy nincsen magyar érintett, abban már benne van az, hogy elítélik a merényletet, és nem, nem, nem látom az okát annak, hogyha egyszer kiadnak erről egy hírt, akkor azt miért nem lehet kiegészíteni azzal, hogy erre, nem tudok az arányosságról mit mondani, de ezzel kapcsolatban mit gondol, kedves tagányi? Hát azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen kellett volna, Szóval én az, szóval ez egy emberi hozzáállás. Az valakon... emberi hozzáállás, ebben teljesen egyetértünk, és valószínűleg vannak neki technikai vonatkozásai, de azt árulják el nekem a hátralévő 8 percben ez hogy én most a kákán keresek csót, amikor azt mondom, hogy ez a 64 perc számra megmagyarázhatatlan, hozzátéve, hogy az első ügyben miért nem lehetett belopni egy olyan mondatot, ami miatt nem kellett volna 64 perc új, egy másik közleményt közzétenni. Segítenének nekem? Most egy kicsit. Nem mondom, hogy pörögjenek föl, ezt a kifejezést ki nem állhatom, de tegyenek nekem egy szívességet, és azt legyenek szívesek megmondani, hogy az én hozzáállásommal ez ügyben van-e baj vagy sem. Most semmi más nem kérdezek, jó? megtennék azt a végtelen szívességet, hogy most elkezdenek telefonálni, és azt mondják, hogy igazamban, bár nincs jelentősége, nincs igazam. 061-489-0999-0630-6771161. Még egyszer. Barcelona terrortámadás egyelőre nincs jelentés magyar érintettségről 20 óra 40-kor a KKM elítéli a barcelonai meréletet 21 óra 44 perckor Szeretném, hogyha aktívabbak lennének egy kicsit Jó reggelt Megint vagyok, csak félre Nem, nem, nem, nem, köszönöm szépen nem értettem félre, egy pillanatig nem értettem félre Valaki talált a Facebookon és a hollapon is egy mondatot az MSZP-től. Őszinte részintüget fejező fejezzük ki a barcelonai támadás áldozatainak hozzátartozó felé. Európát nem győzhetik le a szélsőségesek. Köszönöm a kiegészítést! Jó reggelt! Jó reggelt! <coughs> Szerintem igaza van... Tehát, hogy ez nem profi kommunikáció, tehát ez, ez annyira a bézik, amit mond, hogy... Ez nem profi kommunikáció, vagy valamit el kellett dönteni 20, 20 óra és 21 óra 44 között? Én minden esetőséget fenntartok. Én nem hiszem, hogy ezen bármit el kellett volna dönteni, tehát ez, ez abszolút most ha, ha ilyen nem tudom, ilyen elméletekbe gondolkodok, ez abszolút beleillik ugye a, a Fidesznek vagy a kormánypártnak a kommunikációjába, tehát bőven belefért volna, hogy elítéljék, meg részvételt nyilván vagy akkor szerintem ez, ez valaki elfelejtette. Köszönöm. Még van öt perc, figyelnék, ha van mire hozzátéve, hogyha a más párt is reagált, akkor természetesen a kiegészítéseket is jó néven veszem, külös arra, hogy nem szeretnék semmilyen rossz hírbe bele ragadva beleragadni. 061489, 0999 és 063677161. Találnak-e magyarázatot erre a 64 percre? Vagy nem kell találni magyarázatot erre a 64 percre, mert nincs jelentősége. Valójában kötekedem. Arra kérem önöket, hogy legyenek szívesek ez ígyben megnyilvánulni. 061 489 0999 és 0630 677 1161 Lehetőség szerint egyik félre az irántam való szimpátiájukat vagy antipátiájukat, azt mondják, amit ez ígyben gondolnak. Van még rá négy percük, nem venném rossz néven, ha legalább három vagy négy telefon befutna egy-egy mondatos indoklással. Ő Igaza van önnek, és én szerintem nyilván nyaralgatnak azok az emberek, akik engedélyezhetik, hogy kiadjanak valamit, és egy írő betelt, amire lefutott ez az egész, de hát döbbenet. Az egész egy döbbenet. és, és, és. Szeretném, hogyha még egy ember megnyilvánulna ez ügyben belértve, hogy semmilyen rossz indulatú, vagy rossz májú megjelzés, nem akarok ezügyben hallani, hogy nyaralgatnak. Egyebek, hogy engedélyt kell kérni, nem tudom, nem ismerem a vonatkozó... Szabályokat. Azt kérdezi valaki, hogy nem lehetséges, hogy az első konzuli hír volt-e? Nézzük ezt meg még egyszer. Egy másodperc kérek. Igen. Azt mondja, igen... Tovább a holnapra. Igen. Nézzük. Azt mondja, Barcelona területáról egyre nincs jelentés a magyar érintettségről. Között a külgazdaság és külügyminisztérium. Nem. Mind a kettő külügyminisztérium. Nem volt két telefon. Sajnálom. Itt szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy a műsorom készítését nem fogom függővé tenni attól, hogy szeptember 1 milyen aktivitást mutatnak, de itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy bár nem leszek önökre sokkal barátságosabb, mint korábban voltam, annak érdekében, hogy egy páratlan teljesítményt tudjunk tenni, mert egy páros teljesítményből sok van, ahhoz szükség lesz majd önökre. Ez a beképzett vándormadárok, itt magán kívül nem érdekel semmi, másban meg csak belefolytja a szót. Mit keresik? Fialaj János vagyok. Itt fogadtak be? Kíváncsi a helykéves és a jobbító számára. Onnan van, Császlózsort. egy képzelt áruszkosabb. Itt van. Már megint kezdődik. Tegnap is ugyanez volt, Dani. Tehát fölveszi az ember a telefont, és utána berakja, és kidagyja másikra kéne tenni, ami korábban nem volt. És erre eddig nem nagyon volt példa. Hát ide rakom, nincs, oda rakom, van. De ez nem egy ilyen társas játéktesek. Jó, de miért? Ja, yeah, oké. Okay. Igen, én voltam a hibás. Most lehet? Ha, Igen, ig Oké, okay, rendben van. Köszönöm a segítséget. Mielőtt még ott folytatnánk, ahol abba hagytuk, bár ott sohasem lehet folytatni, néhány dolgot felolvasok, amelyek az elmúlt napokban születtek, mint írások. Augusztus 16 akkor én most költözöm. Pár óra múlva megkezdem a rám szabott letöltését, írja Tátrai Miklós Császi doktor, egy hónap múlva csatlakozik a klubhoz. A harcot persze nem adjuk fel, minden lehetséges jogi lehetőséget igénybe fogunk venni az ítélet megváltoztatása érdekében. Néhány hete megjött a kúria döntése írásban is, hát abból sem lett világosabb mi is az a bűn, amit elkövettünk. Minden esetre szó sincs már arról, amit a vád tartalmazott, hogy a mi megrendelésünk alapján készült hamis értékbeslést használtunk volna föl. Erről kimondta a kuria, hogy nem igaz. Viszont idézem mivel volt egy nem jogász, viszont egy még sem idézett, csak kurziválva, mivel volt egy nem jogász kollégám, akit az ítélet az ítélet következetesen doktorként tüntet fel, holott nem az, aki egy értekezleten a csereügylet első tervezetével nem értett egyet, számomra egyértelmű kellett, hogy legyen a csere a jogszabályba ütközik, tehát megtesze, megszektem a kötelezettségemet annak aláírásával. Az, hogy a végső Átdolgozott anyaggal már ő is egyetértett, aláírta, továbbá aláírta őt valódi jogász, és egyetértett vele a vezető jogtanácsos, és a kúrját nem érdekelte. A beruházás nem volt az állam érdeke, ez nekem, nem is lehet, ez nekem nem is lehetett foglalkozni. Ez valószínűleg az idő meg a hangulat által maradt így, hiszen ennek nincs értelme. Azért ez egy szép világ, ahol két miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok szerint az volt, ugye ők csinálják a gazdaságpolitikát, de a bíró szerint ezek mind hülyék, és nem volt az. Tudnom kell, hogy a nem valós részben az állami vagyon nyilvántartásból részében az igatlan a földről az elhelyezkedéséből, na az elserő sokorói telke közül a legnagyobb, amit 780 millió forintért adtunk el. Az a nyilvántartásban 43 millió forinton szerepelt, 25. kötet 423. Oldal Molnár Gábor bíró úr, aki pedig már valaha adott vagy vett ingatlan, az pontosan tudja, hogy a földrajzi elhelyezkedés pont semmit nem jelent szemben a beépítési lehetőséget, a és stb. meghatározó jogszabályokkal az ingatlan állapotával, a megközelíthetőséggel a szomszéd, a stb. ezt át nettó hülyeség. De különben is, ha egyszer a törvény arra kötelezett, hogy független értékbeesülő szakemberrel dolgozunk, akkor nekem azt a földrajzi elhelyezkedés alapján felül kellett volna bírálnom, már akkor jogosan küldenének börtönben. Nos ennyi. Semmi más terhelő nincs rám nézve, ez a két odavetett állítás maga a bűncselekmény. Ennyi tudott magából és egymásból kihozni kéz a kézben a legfőbb ügyészség és a kúria a független igazságszolgáltatás két csúcsszerve 2017-ben Magyarországon. Ez az évtized bűnügye, politikai igazság tétele a nagy korrupciós ügy, C. LMP, stb. vagy inkább a magyar igazságszolgáltatás és a magyar politika szégyen. A politikája, hogy politikai ügyből büntetőt csinált Fidesz, de még inkább LMP az ügyészség, bírósági, meg hogy megfelelőség kényszertől, karriervájtól, vagy ki tudja mitől hajtva, csak azért is végcsinálta. Mindegy ki, mindegy miért, csak menjen börtönbe. Nekünk most nem lesz jó egy idei, de gondolkodnunk nem kell. Nem nekünk kell, hanem azoknak, akik ma az elmúlt hét évben hoztak döntéseket, adtak el állami vagy önkormányzat ingatlanokat, vagy éppen holnap vagy jövőre fognak, mert a és aki szerint az nem volt az állam önkormányzat érdekel, vagy egy bíróra, aki szerint a földrezi elhelyezkedés, ugye, és lehet sorba állni a börtönkapuban az és idő az eljárás megindítására tíz év. Nem hiszem, hogy bárki ezt akarta volna, nem hiszem, hogy bárki ezt akarná, vagy most kerül megint megállítani az ügyésé bíróság ámokfutását vagy tényleg bármikor, tényleg bárkit el lehet vinni, és le lehet csukni. Kíváncsian várom, lesz a nervben olyan jogorvoslat, lesz olyan magyar bíró, aki szerint ez nincs rendben. Ön azt írta, Ma Reggel Áctrai Miklós barátom és Sostással megkezdte börtönszolgálatát, ami egy aljasintokból dilettáns jog és közgazdasági érvek alapján többszörösen is jogsértő eljárás után szavtak ki rá. Szándékosan nem használva a büntetészót, ugyanis ahhoz kéne egy bűncselekményféle is. A sukorói koncepciós per kitalálói és kiszolgálói azonban csak ahhoz értenek, hogy lehet hazugságokat habonizálni, bírókat is kirendelni és kijölni, hogy esküjüket megszegjék. Az ügyészséggel már nem kellett fáradni, ami előfeltétel kellett sukoróhoz és a többi politikai leszámolási perhez, azt már megtették 2000. Ben. Amikor tátra és jó magam átlépjük a börtön küszöbét, leféve a szabadlába lévő bűnözők arányát, növeljük. Én, én, én a magam majd részéről, itt szintén valószínűleg a, a hív miatt van ez a nyelvtani pontatlanság. Szívesen mutatom az utat, ha Magyarország újra köztársaság és jogállam lesz a közhatalmukat elvesztő bűnözőknek, de vagy mai Magyarországnak az igazsághoz vezető út néha börtönön keresztül vezet. Gyurcsány Ferenc is megszólalt. Ma reggel Tátrai Miklós börtönben vonul, az volt a bűn, hogy nem volt hajlandó tanúskodni ellen a sokoróperben, azt fizeti, az fizeti, amit nekem szántak. Miklós nem ismertem kinevezés előtt Pénzügyi és el, elnézést, itt a nyomtatóval volt némi hiba, úgyhogy egy másodpercet türelmet kérek, mert ezt így pontatlanul felolvasni. Nem szabad arra az időre azt kérem, hogy legyen szíves várjon. Egy kérem, hogy ezt most várjuk meg, tehát most ne szakítsuk meg ezt a felolvasást, és majd Voltam megkeresem a nether <gül> Nagyon kedves, de, de ezt most nekem kell megtalálnom, hogyha netem véletlenül, ezt itt hosszú nyomtattam ki, és nem vettem észre időben. Egy kis türelmét kérem. Miért nem találom én ezt? Gyurcsony Ferenc. Jó, ezt még menet közben megtalálom, ezzel nem húzom az időt. Azt szeretném önnek mondani, Tátrai Miklós levele is, de ugye én nem Tátrai Miklóssal beszélgetek, hogy az, amire én felhívtam még a beszélgetés elején a figyelmet, a Tivedés maximális kockázatával hozzá vagy ezt a magántelefonban, amikor még nem beszéltünk a rádió nagy nyilvánosság előtt mondtam, hogy a nagy nyilvánosság Tátrai Miklós levelével, aki nem hozzáértő, ezzel a részletességgel és ezen a módon, ahogy megtette egy tízes skálán, szerintem kettesre se tud mit kezdeni. Tehát olyan általános érvényű mondatokat lehet mondani, hozzátéve, hogy én soha nem voltam ilyen helyzetben, ami volt, amilyen helyzetben voltam, az ezzel nem összehasonlítható, Önnek mondom, hogyha ön bevonul a börtönbe, és mindaz, ami még az elkövetkezendő egy hónapban lesz. Én kétszer is meggondolnám, hogy mi az, amit szóvá teszek, mert vagy egy naplót közül az ember, és akkor minden nap ír valamit, vagy ezek olyan, olyan palaszba üzenetek, amelyek teljesen megértek, és mégis azt kell mondanom, imáron önnek címezve, és nem tárt Miklósnak, hiszen ő nincs itt, hogy ezek Önökhöz, önhöz és ahhoz az ügyhöz képest, amiről beszélünk, elnézést a fogalmazásért, méltatlanok. Jó, hát itt nem is arról volt szó, hogy az ügyet ismertessük, hiszen ez nem most kellett volna a mérek során. Nem csak nekünk, hanem azoknak, akik ezzel foglalkoztak. De itt amiről szó volt, és amik ezek a jelzések, az nem mások, mindezek ezek egyfajta reakciók arra, és egy bizonyos hangulatú képek arról, hogy mi történt. Azt, hogy azt mondjuk, és teljes joggal mondhatjuk, hogy törésétől eljárás folytatnak az ellenünk. Ez benne van a keresőadatokban, ezeket ki lehet szedni, mi ezeket által a felebezésekben vagy hivatalos adványokban ki szoktuk gyűjteni és beadjuk. Ezek nem sajtóanyagok, hiszen ezek a szakmai illetve a hatóságok számára összeállított dolgok, de ezek azok a bizonyítékok, amik a azt, hogy azt mondjuk, hogy alkotmányosértől eljárás, eljárás, stb azt mondjuk, hogy milyen bíróság lehet az, aki első, de első olvassa a periratokat, úgy dönt, hülyeségeket mond, ír le, előre megvan az ítélet, és utána próbálja kitalálni, hogy mivel tudná azt megint, akkor általában fordítva kell történjen, hogy először megismerik a tényeket, és akkor utána vonják le a következtetést. Itt előbb van meg a következtetés, és akkor utána keresik hozzá az éveket. Én ezt értem, olyan... de azt egy hogy nem érdemes ebben jobban elveszni, de az, ami itt, és akkor én most nem foglalkozom Tátrai Miklós levelével, függetlattól attól, hogy, hogy erre reagált. Ezen a módon a közvélemény nem tud ezzel mit kezdeni. Az, az, azon gondolkodtam, hogy mit lehet tenni, de azon túlmenően, amit én tudok tenni, azon kívül semmit sem, és hogy a média egyébként mire lett volna képes. Tehát aznap, amikor Tátrai Miklós vagy aznap, amikor ön bemegy a börtönbe, hogy miért nem tudnak, vagy miért nem akarnak előállítani egy félórás dokumentumfilmet, ami nem egy interjú ön Nál, hanem egy szakszerű bemutatása annak, ami történt modártávlatból. Mert olyan mértékben ismerik az anyagot, arra azt mondom, hogy ez a hazai média állapotát mutatja, és semmilyen vonatkozásban nincs mentségem arra, hogy én nem egy ilyet készítek, hanem a könnyebb, vagy nem tudom, milyen utat választom, hogy önnel beszélgetek, hiszen az, aki egy ilyen félórás összeállítást készít, az olyan mértékben kell, hogy birtokában legyen ennek a történet tudásának, amilyen mértékben én azt követően sem leszek, hogy önnel több órán keresztül beszéltem, erre nincs magyarázat, és ezt az önök írásai nem pótolják. Györgygyany Feresznek én Facebook ismerős következtében rossz oldalon kerestem az ő írását. Ma reggel Tátrai Miklós börtönbe van, augusztus 16-a 8 óra 18 perc helyettem. Azóta bűn, hogy nem volt hajlandó hamisan tanúskodni ellenem a sukoróperben, azt a számlát fizeti, amit nekem szántak. Miklós nem ismertem kinevezés előtt, a pénzügyminiszter javaslatára hoztam meg a döntést. Később is talán csak egyetlen alkalommal találkoztunk azon a hivatalos parlamenti találkozón, ahol meghallgattuk a sokorói befektető prezentációját. Lassan egy, tized, egy évtizeddel később is úgy látom, hogy a kormányom és a vagyonkezelővezetői helyesen cselekedtek, törvényesen segítették a Belence Belencei Tópartjára tervezett hatalmas beruházás megvalósítását. A büntetőügy elindítás óta többször beszéltem Miklós és egykori helyettesével Császi Zsolttal. Nagyszerű embereket ismertem, meg és állják a sarat. Nem panaszkodnak, küzdenek erővel, tisztességgel, most ezért büntetik őket Zsolt egy hónap múlva, vonul a börtönbe barátsággal, megbecsüléssel gondolok rájuk, sorsukban, fájdalommal terve, szolidáris vagyok velük. Remélem, hogy el fog jönni az igazság pillanata, és az elítéltekből vádlók, a vádlókból és bírókból vádlottak lesznek. Barátjuk és támogatójuk maradok, és ezért is küzdök, hogy kiderüljön ártatlanságuk, és a demokratikus új magyar köztársaság minden tekintetben rehabilitálja őket. Maradjatok erősek, hogy ezzel a szöveggel valaki egyetért vagy nem ért egyet, de ez egy olyan szöveg, hát jó, gyorsan fedeznek van némi tapasztalata, amely tökéletesen érthető az érintettek Tátrai Miklós annyira közel van magához az eseményhez, hogy írását csak is kiszállag azok érték, akik nagyon kevesen vannak, ugyanakkor ez bárki számára elérhető. Még mielőtt ezen a nyomvonalon haladnánk tovább, amit saját magam e, írtam elő, mondani, hogy ilyen beírások az elmúlt időben ilyen számmal nem voltak meg, hát Tátrai Miklós elsőként börtönbe vonult ön nagyjából egy hónap múlva követi, e, hogy akkor Arról volt szó, ugye, hogy visszatérünk a történethez, annak az összes fázisára, olyan szinten, hogy az követhető legyen. ítélet, fellebezés, ítélet, fellebezés. Kezdjünk el. Tehát ott le, hogy volt egy előzetes letartóztatás, amit később találtak, és volt egy nyomozás, ahol nem igazából nyomoztak, hanem egy politikai megrendelést teljesítettek. Ez később azért jelentős lesz a bíróság eljárására, hogy miért mondom ezt. Ezek után 2012-ben kerül volt a vádemelésre, és ott érzenünk ez a következő meglepetés, hogy nem a törvényes bírók járt el, hanem akkor kitaláltak bizonyos politikai döntéshozunk egy olyan folyamatot, hogy lehessen eltéríteni az ügyeket a törvényes bírótól. A törvényes bíró az minden tisztességes eljárásnak az alapja, hogy ne lehessen zsugázni, a bírókat, hanem előtte világos feldítás lehessen megállítani ki a bíró. Elvileg de, hol kellett volna tárgyalniuk az ügyet? Fővárosi És ehhez képest hol tárgyaltad? Szolnokon. Az ügy, az ok vagy inkább ügy, az volt, hogy túlterhett a Fővárosi Törvényszék, ami igaz. 6-700 ügy indult terév év a Fővárosi Törvényszéken első fokon. De abban az évben, amikor mi sorra kerültünk, akkor eleve... Egy a 20-25 százalatokat kevesebb elsőfokú ügy indult, mint az előtt elédő vagy a következő Az Azt évvel. legyen szíves, kívülálló számára elmagyarázni, hogy alapvető mi különbség van a két bíróság eljárás között, miközben elvileg egy gyakorlatilag mind a kettőt ugyanaz a törvénykönyv, és ugyanaz az adott anyag befoly... kellene, hogy befolyásolja. Hát esetünk be az volt, hogy tudjuk bizonyítani, hogy az eljáró bírót személy szerint is az ügyészség javaslatára választották ki. Ezt milyen módon, a módon a... tudják bizonyítani? Oly módon, hogy a terv a áthelyezésnek, kitelepítésnek azóta hivatalos indokolt túlterhel a Fölölesi Törvényszék. ezért megnézték számszaki alapok alapja, hogy melyik törvényszékek hihetnek szóba. Uh -huh. Ezt nem mi végeztük az országos bírósági hivatal alapján. Uh -huh. Így két bíróságot állapított meg, a Szexzád és a Alajerszegi, amely ügyteher alapján ebbe el tudna járni. Ezek közül a Szexzád kifejezetten jelezte, és hogy ő el tudná vállalni az ügyet, van erre kapacitás. Ez például a Handó által, által vezetett intézmény ajánlotta. Ennek az aparátus ha Handó Ezek utána, és még mondta, hogy lehet még hat egyéb bíróság. Elnézést, én, én, ezt, én ezt nem értek, vagy ha értenem kéne, akkor nem de. tudom. Az, hogy egyébként ez a bíróság, tehát ez az intézmény ezt a két bíróságot ajánlja, ezt hogyan lehet megtudni? Úgyhogy az ember bemegy egy közgazgatási helyes keretében, és kikéve okay. a viratokat. Értem. Oké, igen. Írat betekintőszerzés, uh -huh. és ott másolatot kapsz. Uh -huh. De ezt még később tudtuk meg. Tehát szexszert vagy Zalagerszeg? Vagy szexszert és Zalagerszeg. Zalagerszeg, vagy vagy. vagy. Okay. Igen. Mert, Persze. Volt, mert 8 ügyet vittek el. Eleve úgyse, hogy ha eleve 170 ügyek, kevesebb indul abban az évben, akkor az a 8 ügy, majd ő 4 politikai vonatkozású volt. A Handú ügy, a Koci-féle ügy. A Simicska volt üzletársának az ügyés a miénk. Jó, maradjunk De, az, az önökénél. És hogyan lehet ebből szólnok? Úgy lett szólnok, hogy a OBH elnöke ezek után megkérdezi a legfőbb ügyészt és a kúriát, hogy mit szól ezekhez a dolgokhoz. Ezek után a legfőbb ügyés helyettesebb elolvi tervén azt mondta, ő szólnokot javasolja, javasolja azzal értene egyet, rá pár napra a Kúria is írta egy javaslatot, hogy egyet ért a legfőbb ügyészszeretésének a javaslatával, és ő is szólnak, hogy javasolja. A dologban két probléma van, az egyik, hogy a Kúria nem ismerhette a tövék alapját, hogy kit javasolt a legfőbb ügyészség, hiszen köztük nincsen működés kapcsolat ebben a tekintetben, ez az egyik. A másik pedig a Szolnoki törvényszék elnöke, amikor megkeresték őket elő, az első körben a hozzájáruló bírói hivatal részéről, aztán azt hogy nem tudja vállalni az ügyet, mert se bírója, se kapacitása Ez szintén iratbeténkintés elátja. Az... Igen, Tehát ezek megvannak, ezek a dokumentumok, igen, beszerezték őket. Ezek után, tehát a Szolnoki törvényszék azt mondja, nem tudja vállalni, a legfőbb ügyész helyettese meg azt mondja, hogy igenis neki kéne vállalni. Tehát a legfőbb ügyészség jobban tudja, mint a Szolnoki törvényszék elnöke saját maga hogy mit tud vállalni az a bíróság és mit nem. Ez annyi boldog jelentőséggel, hogyha a szormokra kerül az ügy, akkor az ügyjelosztási az rend alapján lehetett tudni, hogy az személy szerint ki az a bíró, aki el fog járni. Az nem túl szerencsés, hogyha mondjuk az ügyészség személy szerint tudja előre, vagy arra tud, akár közvetett módon is javaslatot tenni, hogy Jó, hát áról. nézze, az igazság az ugye, hogy a mi beszélgetésünkből 654 albeszélgetés kéne folytatni, amire valószínűleg nem fog sor kerülni, valószínűleg egyre sem. Ez megint az én hiányosságom. Ugye itt most azt kéne megkérdezni a, a bírói hivataltól, hogy egyébként, ha ők tesznek ajánlást, akkor az ajánlás-e, vagy nem, és hogyha ajánlás, akkor nekik tudomásul kell-e azt venniük, hogy. Nem, nem nem alkalmazkodni vagy elfogadni. Jó, hát ugye az ember erre kérde magyarázatot, erre én most nem fog tudni önnek kéretet tenni. Igen, csak egy a dolog, 2012 nyaráról beszélünk, és 2011-ben hozták ország ezt a lehetőséget, hogy nem a törvényes bíró járhat el, vagy nem csak az, hanem kijelölhetnek helyette mást, és erre mondta a szakmai közőjelmény, a Magyar Bírói Egyesület, kezdve a különböző jogi egyes szervezeteken át, hogy ez nem felel meg egy alkotmányos jogállami felhettet rendszernek, és ekkor már 2012-én már volt egy ilyen alkotmánybírósági döntés is, ami kimondta, hogy ez a per perkitelepítés, az ez alkotmány sért. Utána szeretett még kettő, tehát összesen három ilyen alkotmánybírósági döntés is van arról, hogy ilyet nem lehet csinálni hogy nem az életéket bíró jár el, hanem helyette kijelölnek másik bíróságot. Tehát így indult a mi bíróságügyünk, és még vannak... Egy mondat ilyen. erejéig, mert ugye én ez a történethez különböző módon viszonyulok, teszem hozzá, hogy szándékosan vagy véletlenül, bár ilyenek véletlenül nincsenek, továbbra sem találkoztunk, tehát továbbra is alapvetően, ugye én egyszer láttam, mint a villamosönd, az találkozásnak nem lehet nevezni, én, beleért vagy az, az ön volt-e, hogy... Igen. Hogy ilyenkor az ember mit él át? Tehát most hát ott tartunk annyit... 2012 nyarán. Hogy olyan érzésem volt, jogász kért, hogy itt ez egy csalás. Tehát nem tudok erre már szót. Mikor és kopálózik és... vagy mit csinál? Nem, akkor azt csináltuk, hogy előre fejtük a figyelmet egy nyílt levélbe, hogy ezzel milyen kockázatok vannak is vesztességek, hiszen az utazás jelentős többet terhet gyermek mind anyagilag, mind szikailag. Plusz még fennáll az a veszély, hogy nem egy pártatlan bíróhoz kerülünk, később az elsőfokú ítélet sajnos, hogy találtám, azt tudta, majd elmondom ott, hogy miért, és uh, mi jeleztük a közönyörnyi felé is, meg az eljáró szerveknek is, hogy bocsánat, de hát ez nem lenne egy jó dolog, és később, mikor az alkotmánybíróság harmadikus megállapította azt, hogy ilyet nem lehet csinálni, akkor a bíróság is elismerte ja, Ilyen nincs, akkor visszaadom az ügyet, mondta szornok, és az összes többi érített a bíróság egy kivételével. Tehát már két éve, men, vagy egy éve ment a tárgyalás, mikor a harmadik alkotálybírósági döntése tekintette, visszat a szornok, Tehát amit mi előre mondtuk, az bekövetkezőek, és mit mondtak erre? Ha már ő elkezdte, akkor folytassa. Tehát hiába volt törvénysértő, alkotánsértő a kezdet, azt mondták, hogy ennek nincs jelentősége, folytassa. Ezek után nem tudom, miért van alkotmányunk hogy miért van Alkotmánybíróság, amely megállapít alkotmányba ütköző dolgokat, utána pedig ennek legyen lefolytatni egy eljárást. Hát már ennél a pontnál meg kell állni mindennel. Oké, okay, figyelek! Törvéres keretet között. Závéres megjegyzés, hogy én a börtönbe is merthettem meg mi most. Egy hosszú hétvégét tölthettük együtt még negyed magunkkal, és az kizemez... elnézést, ne haragudjon, de az ilyenkor uh, van arra valami magyarázat, vagy keres az ember arra magyarázatot, hogy kivel zárják össze, mert ebben van valami, van valami hihetetlen. Hát, tessék? Van valami hihetetlen. Igen, hát részint ilyen rejtő világ, ezt most újra tapasztaltam, hogy minden igaz. Másrésztről meg, én ki voltam téve ez a dobálás nevű akciósforozat, mert az zákáról zákár az, az embert azért, hogy ne érezd a magát biztonságba, és akkor vagy azért raknak össze embereket, hogy esetleg egymást idegesítsék, és egymásnak menjenek, mert is egy szűk, szűk térbe egy 12 nézletműszerre van négy ember, hát ott az azért lehetnek konflikusat magába a bezártságból is, vagy azért, mert be van az árka mikrofonokban, és úgy hallgassanak le bennünket, Megérdem, hogy a nem ismertem korábban, őse engem, de hát mik lehet tudni, hogy lehet, hogy második De érdekes lehetett. Mennyiben te... van jelentősége ön említett ennek? Mennyiben volt ennek jelentősége? Hogy össze raktad bennünket? Uh -huh. Annyiban, hogy ő is az egy politikai vonalon került be a börtönbe, tehát valahol is sorstársakkal váltunk. Tehát mi más világból jöttünk, mint a börtönlakosság többsége, aki vagy elkületett, vagy nem, de valamit, de azért mégis egy ilyen simak világban élt és él, és ezt a börtön belül is elismerték, tehát de minket politikainak hívtak a többi rabok is. Volt, hogy bekiábbáltak a börtönundatban, vagy van -e egy politika, és akkor kárhattuk mi állni a kezünket. És 2010 nyarán is a politikai vonatkozási vígy voltak benne emberek előzetesben. És akkor a hagyóra visszatérve, 11 nyarán, úgy látszik, hogy fontos emberekkel villamoson szoktam találkozni, akárcsak önnel, találkoztam Hagyom Miklóssal a hatos villamoson, és mondtam neki, hogy készül ez a perkijelölési dolog, és fejemet teszem rá, hogy mi bele fogunk ebbe kerülni. Mondtam 11 őszén, kora őszén. És hát mit az Isten, tényleg belekerültünk, mert ők is, mi is abban a kiváltott nyolc ügyben tartoztunk, akiket nem a le. Akkor, amikor ez elkezdődött, akkor a gyurcsány meghallgatás, egyáltalán a gyurcsány hol tartott, vagy már befejeződött? Uh, 12, mink a volt befejeződött annyiba, hogy a gyurcsák 11. október elején gyanúsították meg október 3-án, és akkor ment a hogy vádott, azt nem lesz vádlott, aztán nem lett vádlott. Nem csak ő, hanem Látja, én nekem furcsaság, mert nekem keresztes IV ív társam volt, és egy Na. szakaszban is voltunk a Hovécsi-nél Kiváló ismerősei vannak, keretes IV-ek között, hogy ügyészség vezetője, aki esetleg a hallgatóság között nem ismernek. Tehát a cégét egyébként nem én kereszteltem el, de a szakmai körökben rendőrügyészek körökben az ügyészség ápoljának hívják, azért mert ők jogosultak eljárni rendőrök és ügyészek ellen, illetve bizonyos kösz igen, hát ugye ez onnan jutott az eszembe, hogy azért az a videó, illetőleg az, amit akkor közzétettek Gyurcsány Ferenc meghallgatása kapcsán, szerintem azután én beszéltem is keresztes imbélyben, most ezügyben nem teszem le a garast, de ez tényleg egészen párját ritkító volt, de most térjük vissza őhöz. Igen, a másik én azt mondjam, a kulcsár videó, hogy ez mond még valakinek valamit, a kulcsár kiadatásáról. Na visszatérve, valami mi eljárásunkra, akkor oké, megindult szólnak, ott egy idő után olyan, olyan érzésünk támad, hogy önmagában emberileg nem lenne probléma az eljáró bíró nővel. Én egy tanács, elnökről beszélünk, tanács, elnök azt mondjuk, két laikus. Úr. Jó, én másképp kérdezem. Azt kérdezem öntől, hol éli azt meg uh, Charles Zsolt, hogy nem stimmel valami a bíró személyével? És ezt a lehetőség akkor csak nagyon kevéssé konkrétan, mert nem biztos, hogy mindenki éri, éri, érti, de... Próbálja meg erre válaszolni. Két dologban az egyik, amikor azt látom, hogy nincs, benne, nincs képbe az ügybe. Tehát alapvető történet jelenekkel nincs tisztában, ez az egyik. Ez, hogy nem vele tisztában, az azt jelenti, hogy nem is kérdezett, hanem, hogy eleve olyan mondatokat mondott, ami ténybelleg nem stimmelt. Ö, nem, hanem nem látta azt, hogy milyen összeszüggések. Biroh nem kell mondania, ő, ő csak vezeti. Jó, én azt az mondom, hogy attól még a, a kérdésében bolha, lehet olyan tényállítás, ami nem áll helyt. De legyen, nem erről volt szó? Nem erről volt szó. Biroldi karmester, aki úgymond vezényve a folyamatot. De a nem lehetséges, kérdéseket. hogy ő nem látta azokat az összefüggéseket, ami összefüggéseket ön is szeretett volna, és ebből adódtak az ő kérdései? Nem, hanem én azt láttam, hogy ami bizonyos szempontból kellemetlen le lehet a válthatóság számára, azokat a kérdéseket nem is engedhetett. És mi volt a másik? A másik pedig, hogy olyan irányba vitt a nyomozást, ami nem volt a vád tárgya, hogy lehet egy Gyulcsánt mégis egy kicsit megszorongatni. Nem tudom, hogy, hogy érti a nyomozást a bíró milyen módon. Hogy rosszul tesznek hogy a bíróság eljárást, tehát, hogy ami a nyomozás során kérdés volt, de utána nem lett belőle a vád, tehát Gyulcsánt szerepe, ez már később a vádjában nem szerepelt. Érdekes módon a harmadik ítélbe jött újra elő, de maga a vádban nem szeret a úgysem Ferenc és a mi tevékenységünk. Azt kérdezem öntől, hogy ilyenkor az ember olyan paszban van, amit egyébként normális ember nem tud elképzelni. Az én esetem, ami volt hasonló, az legfeljebb arra jó, hogy nyomelemekben tudom elképzelni azt, ami ön önnel történt. De azt árulja el, hogy ilyenkor az ember mennyire tud objektív maradni, miközben az az elvárás, hogy maradjon objektív lehetetlenség. Hiszen ha valaki emberből van, akkor ebben a szituációban ez lehetetlen. De mégis mennyire tudott és vagy sikerült önnek ez így benne ennek eleget tennie, vagy nem is érti a kérdés, vagy nem akar rá válaszolni? Nem próbálom megérteni és megválaszolni. Egyszer volt olyan, amikor elérzékeny után, amikor a temetés dolg szóba került, ezt nagyon sajnálom, de úgyhogy nem. Nem dolgoztam fel a dolgot addigra. A másik. Elnés, pedig... milyen temetés? Tehát a dolognak volt egy olyan indítás, hogy mikor előzetesbe helyeztek engem, illetve előzetesbe vettek, akkor volt a legközelel tartozomnak a a pót édesanyámnak a temetése, és én kértem, hogy engedjen a részvételt. És egyébként az eljáró ügyészek és rendőrök szemmel láthatóan megváltoztatott mindent eltövetni, annak érdekében hogy szelhessek, erre egyébként később a jogszabályok alapján megismerve a körülményeket minden jogom meg is volt, de kaptak egy felső utasítást, nem vettek részt a temetésre. Egy nagyon kegyetlen és aljas dolog, hogy az embernek a legközelebb hozzátartó, tartózóját temeti, akkor szeretne élni az a jogából hogy egyetért kifejezve, és a törv, magyar, magyar törvényeket lehetővé teszik, sőt, kimondott, a kimondják, hogy a területek egyetért jogát is felbe kell tartani, és akkor megtiltják. Tehát fizikailag megbadályozzák, hogy elmenjenek, és később ebből lett egy strasbourg per, amit volt szerencsém megnyerni a Helsinki Bizottság segítségével, tehát kimondta a Nemzeti Bíróság, hogy ez a cselekmény a Magyar Államnak, nevezetesen nem engedtek a szeretésen részvenni ez a nemzetköziókban ütközött. Úgyhogy ez volt az az elem, ami még az érzelmi megrázott. Utána a bíróság eljárás során egy idő után azt láttuk, hogy megtehetjük azt, hogy elmondunk, amit lehet. Kivéve bizonyos személyeket és eseményeket, a tabú téma volt a bíróság számára, a dacára, a, a a per-iratokban, a nyomozási iratokban, a per tettek, arra nem engedték még azt, hogy kérdést tegyek Ilyen volt a polgári per, ilyen volt a sifferadás szerepe, Bajnaihoz sem engedtek kérdést feltenni e tekintetben annyira. Megdöbbentő volt, hogy a gémap előtti hír, hír, hír, hír volt. Jelen is, is Azt kérdezem Öntől, hogy Ön egyébként valamit összezagyvált volna Gyurcsány Ferencre, eh, amit egyébként adatilag valószínűleg nem lehetett volna adatolni, hiszen utólag kellett volna legyártani papírokat, eh, akkor az valamit enyhített volna a helyzetén, vagy Ön azt is el tudja képzelni, hogyha Ön bármit mond, akkor utólag adatolnak, de azért ide nem nagyon szívesen mennék el, még a kérdést is szégyellem nem, mert valószínűleg az volt a logikájuk, hogy én azt mondom, hogy a tártaitól azt hallottam, viszont én még a jövőben nem találkoztam a bizottságszerendszerrel. Szóval. Jöjjön, de tétezi fel, hogy bármilyen terhelőt hall, az jogilag hogyan lesz releváns? Úgy, hogy ezt például Manágyulát is úgy ítélték el a hollandok, most a hollandok, a, szállapféről a egy a a a arról a személyről, és azt a bíróság elfogadtak Jó, ebben most azért nem menjünk bele, mert ezt végigvettem, és látja, pont olyan ez tudja, mint az, amikor az ember egyetemre jár, hogy szerdán levizsgázik, és csütörtökön a 80%-át elfelejti. Én a Molnár Gyula akkori ingatlanos történetével uh, kapaszigát arról beszélünk, ugye? Igen, igen. Hát én akkor abban hetekig foglalkoztam, bele is találkoztam, de már jóformán teljesen elfelejtettem, hogy ez most így volt-e vagy sem, azt nem tudom, de jó, oké, rendben van, tehát azt mondja, hogy adott esetben lehet. lehet van, hogy mondjak, és akkor szépen felépítik a a, a, nem nevezni médiának, hanem inkább jövőtárt Jó, de akkor a... már, amikor ott van szólnokon és elmúlik 2012, akkor azért tisztában van azzal, hogyha az egész élete nem is, de azért egy jókor része rá fog erre menni az életének. De egy része, de, de ez a része, ez akkor, ez annál nagyobb, mint ahány évben az mérhető. Igen, igen, igen, igen. Ez amikor az, van az ember ezért az... számot vett, akkor, akkor, akkor, akkor mire jön rá? Hát De arra, mennyi, mennyire érzi hiába valónak az ekészet? Belejött, hogy az embernek eszébe jut az, hogy öngyilkos legyen, mondván, hogy, hogy ennek így semmi értelme? Nem, hát azért van értelme, tehát egyrészt a tötemből lehet erőt meríteni, tehát azért benne csak nem akasztanak fel, ez az egyik. A másik, hogy azért később az ember ugye egy igazolást fog nyerni, amit elmond, és ez ad egy erőt és biztonságérzetek. De inintegrúres másik... restitúció az alkalmazhatatlan, tehát éveket más, igen, nem igen, ezt már tudok mondani. A másik az, hogy ez azért nem hozza vissza az elvesztett éveket, nem hozza vissza azokat a károsodásokat, amit én és a családom szenvedtünk emiatt az ügy miatt. Másrésztről pedig nem tudom mi elhet elég tehát mert az túladai mekkora anyagi eszteségért túl azon, hogy a felépített és megdolgozott karrieremet szétlombolták, ezt nem tudom, mivel lehet. Mennyire, volt, mennyire bízott abban az ügymenet folyamán, hogy Önt fölmenték? Hát egy idő után egyértelmi volt, hogy akármit mondunk. Oké, okay, így... akkor vegyük a végét szólnoknak. ott milyen eredmény született? Szolnokon hoztak egy olyan ítélete, ami a maga nemébe egy kuriózum, Tele volt olyan elemmel, amit olyan valaki írt, aki szerintem ócsagott a tárgyás, és ezért volt a kétségeim, a bzsó hozta az ítéletet. Tehát mondjuk a tárgyásról elhangzott X, ehelyett Y volt az ítéletben, az ember agyukban meg tudta írni a felebezésbe, vagy bemásolta, hogy mi van a tárgyási jegyzőkönyvben, ezzel szemben mi van az a kettő egymás ellenmondásban van, és ezek sorozatosan szerepeltek, és mind a mi hátrányunkra. Tehát később, a a szóval, elünket, mikor hirdetett eredményt? 2015. szeptember 30-án, tehát egy olyan közel három éves bírósági eljárás között. Amikor az ember azt tapasztalja, mint amiről ön beszél, akkor mit él meg? Öh. Hát egyrészt, hogy jogárként az ember halott. Ugye ezek szerint ugye az van, hogy a jobb kezében van egy jegyzőkönyv, a bal kezében, vagy fordítva van ja, az ítélet? Hát arra az ember azt mondja, hogy próbálja elemezni és bizonyítani, hogy miért mondhatom azt, hogy ez egy csalás. Ez több egy száz oldal, vagy csak száz oldal, vagy hány oldal? Nem, a oldal volt, hát. és én a az ítélet, mondjuk az ítéletből nyolc oldal a szóták közel. Az tíz hogy az amerikai befektetők. Donald Lauder, mit Fred Langhammer, mit csináltak, mit akartak csinálni, és mi az ő érdekeiket akartuk képviselni. Ez annyira érdekes, hogy amikor ez elhangzott, ez az ítéletértékelés ső el, akkor egyidejűleg oldalvitotálkozott Lauder úrral nyilván. Na most én az érdem találkoztam Lauderrel. A tától is csak egyszer egy hivatalos találkozom a parlamentben, tehát az is sok mindent el lehet mondani, de az, hogy mi közvetlen kapcsolatot, az kapcsolatot akár Lauderrel, akár az ő embere életem nagyon lehet elmondani, mert a Blum az nem is volt teljes tagjának a csoportnak, és vele is találkoztunk négyszer mondjuk az MMV épületében. Tehát nem ilyen magán. De Igen, azt kell önnek értéken. mondjam, de erre szerintem ő már régeséggel rájött, és jobban tudja, mint én, hogy ezek olyan föltörténeti rétegek, amelyek szemben a föltörténeti rétegekkel úgy helyezkednek mert egymás fölött, hogy nem érintkeznek. Igen, de a mi ítéletünkben viszont ezt szerepelt, hogy mi egybe vagyunk. Én ezt értem, csak az, hogy ő közben találkozott valakivel, akinek igenis köze volt az ügyhöz, azt a politika úgy tudja kezelni, és a benne szereplők, ami sokkal érdekesebb, tehát azért a Laudernek az ezügyben való létezése felvet néhány olyan kérdést, amit föl lehetne neki tenni, ami fölött egy józan ember nem tud elsiklani, ők pedig talán észre se veszik ezt, illetve ha rákérdeznek, akkor nem tulajdonítanak neki jelentőséget. Igen, hát erre mondta valaki, hogy ők olyan magaslatokban szállnak, amiből mi nem nagyon láttunk ezt eltudni. Hát nézze, ugye ebben menekülnek, de ezek nem magaslatok, ez egész egyszerűen megengedhetik maguknak, és hogyha megengedhetik maguknak, akkor van, aki megengedi magának, van, aki nem. E tekintetben Orbán Viktor más megítélés alá esik, mint a lauder, de nem fog pálcát törni fölötte, csak akkor tenném, ha tudnék vele beszélni. Egy elemet azért hadd mondjak, hiszen utána folytatódott amit történet, én Most nem a büntetőről beszélek, hanem az egész turizmus-kafino történet. Tehát rákövetkező évben elnyerték a koncesziót, és elkezdték volna megvalósítani a beruházást, amit megakadályoztak, pont amit mi csereszzerződésünkben a hivatkozással. És ebből később lett egy vázott bíróság eljárás a Siktonba, ami szerintem hangsúlyozni, nem a csereszzerződésről szólt, hanem az egy éve későbbi koncesziós annak a felrugására az a magyar állam felrugott utána a bíróság hozott egy ilyen ítéletet, hogy nem fogadta el a derék keresetét, de ugye akkor a Magyar Államnak is volt egy viszontkeresete, azt is si fogadta el. Mindezhet, az egész történet a magyar költségvetésnek 2,5 milliárd forintjába került. Ez, ez a 2,5 milliárd, ez, ez minek volt az ára? Ez a Magyar Állam ügyvédeinek volt a bevétele. akkor Magyar Állam eljárt a kérdő Bárköld akiről beszéltünk a korábbi aggóris tagja volt annak az ügyvédi tímnek, aki ezt az ügyet vitte. Aztán 2 két milliárd volt az ügyvédi költség és 500 millió szakértői díj. A két milliárd forint az annyi, mint a kuldia teljes éves személyi bérszottsége. Alatt nem csak egy ügyet üsznek, hanem egy jobbászázat, és van aztán 80-90 bíró. És... Jó, ebben az irányban nem enjük el értem, amit mond. Azt lehet tudni, hogy egyébként a laudernek mennyibe került? Neki is körülbelül ennyibe, tehát ahogy itt az ítéletet, először titkosították úgymond, az internet korábban azért minden hozzá érni, és jó. Hozzá ott vagyunk 2015-ben, e, furcsa igen. a szöveg, és a szöveg mit mond egyébként tételesen, tehát mire ítélik önöket, vagy önt inkább? Első, tehát úgy volt, hogy négy vádlottja volt cukorban, a kettő felmentetek szerencsére a közműszió szakámfidkát és az értékbesből. És ön önre mi várt, szólnok alapján? Nekem három és fél év letöltendő börtön, tehát, hogy Miklósnak négy év letöltendő börtön. Vagyon De elkobzás, ég... bármilyen volt. Nem, nincs, hát nem Jó. mondta, azt, hogy Oké, okay. okay. okay. az oké okay a sohasem azt jelenti, hogy maga a történet ilyen, ha. okay, hanem hogy tudomásul vettem, amit mond. Mi történt ekkor? Ekkor hát felkészültük arra, hogy fellebezünk, mert hát ezt nem hittük a fölünknek. Annyira nem hittünk, hogy volt olyan jobboldali újságíró, aki lejárt, nem sokan voltak itt a felkételepítésnek egyik eredménye, azóta sajtósára tudtak követni az esemény. Jó, ezzel része megmondom, hogy most nem érdekel, majd a végén Jó? fog érdekelni. Az, azt kérdezem öntől, hogy ezek szerint ön számolt azzal a lehetőséggel, hogy ön felmenték? Igen, tehát olyan képtelségek voltak az ítéletben, például az én személyemnél, csak egy idézett, aki jogász érti, de aki nem talán az is, hogy nem állapíthatunk meg, hogy kivel, mikor és mit csináltam. Ez volt az indoklás. Na, a alap alapelve az átlatlanság vélelményel, a vádnak kell bizonyítani, és úgy indul a büntetőjel. Ugye hogy hogyha a felebb vitel nem adja vissza az első fognak, akkor ez az elsőfokú eljárásnak van jelentősége a későbbiek során, Hova került az ügy? Azt követ hogy fellebeztek, illetőleg ugye az, az kell, hogy ön elmondja, hogy ezt követően fellebeztek. Igen, természetesen fellebeztük, és az ügyészség is fellebezett, mert még súlyosbítani akart, meg a felmentetekkel is fellebezett, és szolnaknak a másodfokkal szeged volt, az sem volt teljesen kerek, 2012 de, és 2015 között mi a frászkonyhoval foglalkozott? Hát azért kiszámoltam, hogy az energiáim... Nem, az nem, az nem, mivel foglalkozott? A... Tehát mivel teltek a hétköznapjai? Hát egyrészt a büntető ügyeimmel úgymond, hát erre azért készülni kell a feldolgozni és a többi. Kettő az ember próbált munkát keresgélni, és a nagyitkám volt, amik kisebb sem munkakat elvégezni. Három pedig lényegében a levegő belógot, tehát ez a másik, ami a legrosszabb, ezenben megszokta az, hogy... Így... azt el lehet mondani egy kívülállónak, akinek ön se nem szimpatikus, se nem antipatikus, de hallgatja önt, hogy ez, ez mégis miféle létezés, vagy ezt nem lehet jól elmondani? szerintem nem lehet, tehát amikor az ember szépmerni munka nőküli, az, hogy a eh, se fogtuk, most se fogjuk fel, és nem akar, és akarjuk, hogy mi eh, mondjuk bűnözök lennénk, mert tudjuk jól, hogy eh, mi történt, és ez, hogy milyen módon ítélték meg, tehát ennyi mennyi ismertünk akár akármire ítélnek bennünket. Tehát a saját magával az ember békében van. Viszont azt látja, hogy a családjának a szenvedést a dolog. Mások, hogy aggódnak érte. Azt látni, hogy hogy értékeket, családi dolgokat, anyagi értelemben is már, hogy el kell veszíteni. Ez az nem könnyű. És ez is az Mennyire válik számkivetetté a szónak átvitt, vagy szoros értelmében abban a társaságon, abban a közegben, aminek korábban része volt? Hát ott egyértelműen, hiszen egy részük eleve állami szérába dolgozik, de még a magánsférás partnerek is féltek. Ez hogy éri meg az ember? ember? Hát tudom, veszem, hogy nem haragudtam senkire. Ami azt jelenti, egy hogy egyszer csak azt veszi észre, hogy nem beszél senkivel, vagy legalábbis ebből a közegből senkit nem keres? Nem, azért lehetett beszélni, tehát ebből a közegből én direkt nem kerestem a kapcsolatokat, például csak egy zárvés például a Facebookos soha senkit nem kerestem meg. Ha valaki megkeresett, akkor csak akkor igazoltam vissza, úgy gondoltam, hogy neki ebből nem lesz baja. Tehát ilyenkor az ember próbál máshoz a tekintettel lenni. És... Azért a szakmában, tehát a, a jobboldali szakemberközben hogy mindenki helyét tudta ezt a dolgot kezelni, és mindenki azt mondta, hogy Jézus Márián, ha ezt velük megtertik, akkor velünk ugyanúgy, vagy még inkább. Tehát senkinek nem jó, Milyen jövőképpen rendelkezik egy olyan ember 2015-ben, aki fellebbez de... Hány éves volt 2015-ben? 2010-ben kell, kell 50. De milyen jövőképpen rendelkezik az ember így 50 évesen? Hát az is számolgat már visszafelé, tehát mondjuk 35-40 éves koromtól tőle az ember beosztásokat, és szépen ment az ember karrierje, és azt gondolta, hogy ez így is marad. Kisebb visszaesések mindig voltak és lehettek. De amikor az ember azt látja, hogy az a 20 év alatt, ami felépített, nem vezetőként kezdtem a pályafutásomat, hanem hangsúlyozom, hogy fokrófokra értem azt a pozíciót, amivel vagyok, hogy azt nem tudja folytatni. Egy új életet kell kezdeni, akkor azért az nem könnyű, meg lehet hiszen az ember... Néhány kurflit tesz, de azt leszámítva, aki önt hallgatja, azt tapasztalhatja, hogy nagyjából egy hangszinten beszél. Az ember enerváltá válik, fásultá válik, az ember kifejezetten üvöltözik, aztán később lecsendesedik. Hogyan megy ez az időben előre felé? nem nem remélem, hogy nálam nincs ilyen. Egyrészt a küzdőképességen, mert megőriztem bízom a hidegvéremet is, persze van az álmai elemeti, amit az ember emocionálisan álmodik -e az ember még szabadlában ebben az egészen függetlenül, hogy az álmai nem szoktam álmodni, de ez az ügygel ha meghallgatnál pszichiáteremet, az én pszichiáterem azt mondja, hogy mindenki álmodik, lefett nem emlékszik vissza rá, de de oké, rendben van, akkor vegyük tovább a történetet, hova kerül a történet 2015 után? 2015 után ki felkerül a szegedi táblára a három hivatásos bíró foglalkozik az ügyjel. Mi írtunk egy, én is meg a tártani Miklós is a ügyüdei közbenőködésre két elég komoly és teljedeves felebezést. Itt alapvetően a kégyás jeleneket mi fogadáztuk ki a Miklós is meg én is, és akkor ezt benyítottuk a bíróságot, de érdemünket minket a hogy esetleg el se olvassák, hiszen több esetben azt tapasztaltuk, hogy akárni idünk, azért nem válaszolnak, nem el se olvassák. Megtehetik, egyébként nem jogilag, hanem hatalmi szóval. De ebben az esetben szerencség volt idéző, ebben ebbe nagyon tisztességes helyre kerültük, aki végig lett azokat, amiket elmondtunk, leírtuk, bizonyítottuk, hajlandó volt ezzel foglalkozni, és megállapította azt, hogy ez pont fordítva van, mint ahogy szólnak. Itt egyre egy bűncselekmény sincsen, tehát fel sem a bűnösségünk, és felmentett bennünket, de hát mi előtte a nap 2016. 26 tartunk, úgy készültünk, hogy lehet, hogy holnap megyünk börtönbe. Az első fokú ítélet után is az ügyészség azt a játékot, hogy javasolta az ismételt előzetes letartóztatásunkat. Annak ellenére, hogy egyszerűen volt egy előzetes letartóztatás ebben az ügyben, a később különböző volt, például az ügyészség hibájából. Ez nem zavarta őket, újra úgy gondolták, hogy megteszik ezt a dolgot. Ennek azért nem adott hegy se a szónoki Első Bíróság, se a Szegedi ítélőtábla. Mert azért egy dörténbe sokkal nehezebb felkészülni egy fellebezésre vagy jogi vigyekre, sajnos most ez a helyzet fog előállni velünk is, mert ugye bár mi folytatjuk az eljárásokat, de nem tudunk úgy felkészülni, hogy a szabadon lennénk. Na mindegy visszatérve... Felkészülni a mire? Felkészülni a mire? A, a beadványokra, a jogi lépésekre, mi még azért folytatjuk a... Jó, én erről tudok, csak a, a, hiszen említette is, de mondjon egy példát, hogy mi minden várható abban Tehát az időszakban. A harmadfok utánról beszélünk? Igen. De? Tehát megtörtént egy június 80- elég furcsa körülmények között a harmadfok újítélet, kérdett és erős tudok társadat mondani, hogy miért tartom furcsának. Ami egy jogerős döntés hozott, egy jogerős döntéssel szemben is vannak lehetőségek fellépni, az egyik az Alkotmánybírósághoz való fordulás, hát az Alkotmánybíróság de már nem a Solyon Lászlófére Alkotmánybíróság. De az ehhez való beadvány elvileg a vonulások előtt is elkészülhet, mert azért minden... Jó, hát csak például a Tárpé Miklósnak augusztus 16-án kell bevonulnia, de csak július 20-val álljadikán kaptam meg... Egy őket, egy igen, egyszer, igen, tehát, igen. Volt két heten, hogy... Nem, ezt tökéletesen értem, ezt a számításon kívül hagytam elnézést. Oké, okay, értem, jó, akkor menjünk vissza 2016-ra, aztán erre még visszatérünk a legvégén. Ott vagyunk, tehát az az ítéletet hozták, hogy... Most Szegedről beszélünk, hogy... Igen, Tehát Szeged kimondta, hogy nincsen... Bűncselekmény, bűncselekmény hiányában? Bűncselekmény hiányában, igen, és áttett olyan elemeket, amit egyébként egy tálogdamos ügybe, a Mostani ügyünkbe és a bíróság igen, mert azt gondoltuk, hogy egyébként a hatás törvények alapján fel is hiszen legrosszabb esetben azt történhetett volna, hogy a Kúria hatályok kívül helyezi a másodok ítéletet jogi szempontok alapján, és új eljárás hmm. kívül hiszen a törvény újszor, hogy fokon kiavít. Magyarul, hogy nem, nem ez történt, és ehhez gondolom, hogy az ügyészség fellevezése kellett. Vigyéség felebezések kellett, de az igyéség segített sem a dolgokat. Arra azért reagáltuk, hogy ezért nem igaz, amit leírnak. És ezek után a kúria teljesen új tényállást alapított meg, legalábbis a jogedről. Másra persze, nekem ezt tudnom kéne, de most nem fog úgy viselkedni, mint hogyha tudnám, amikor a kúria döntést hoz, ott per a, a, a perirat alapján dönt, vagy önöket is meghallgatják? De, Terület a talapján volt lehetőség egy ilyen formális meghallgatásra, ami nem állt másból, mint a úgynevezett nyilvánsülést tartottak, nincs tárgyalás már a, a kórián, hanem a nyilvánsülésen úgymond ismertetik az iratokat, és mi az utolsó szó jogán elmondhatjuk a véleményünket. Ezt én megtettem meg Tátói Miklós is, de igazából ez nem egy érdemi tárgyalás sehol, nincs ahhoz képest, hiszen 40 tárgyalás volt mondjuk az első fok. A bíró személyhez akar-e a fűzni, vagy ez utal nem? A kúriához? Uh -huh. Hát itt is azért volt a hogy olyan bíróját el, aki nem kúriai bíró volt, hanem kirendelték erre az ügyre, ami úgy tudjuk, hogy példa nélkül... Mert kirendelték erre az ügyre honnan? Egy törvényszékről, Veszményi törvényszékről. Miközben Én egyébként a... kúriai bíró is rendelkezésre állhatott volna? Vagy hát, egy... hát a tanácsban kúriai bírók vannak, van olyan lehetőség, hogy a kúriára felelt bírókat rendelni tap ezzel rendszeresen én is szoktak, Aha. ezzel nincs is semmi gond. De az, hogy. Ez, ez Egy, tanács? Szárad, egy tanács. De az, hogy előadó bíró legyen egy ideversen, a kurjára kihelyezett bíró, az úgy tudjuk, hogy példátlan. Tehát előadó bíró tesz úgymond javaslatot, meg ő állítja össze. Másrészt az előadó bíró személye és többny érdekes, mert egyébként egy nagyon jó időbíróról beszélünk, akik vagy azért írtak fel, mert. Jóvá kellett tenni neki bizonyos büneit idézőjelbe, hogy felmentett olyanokat, akik a politika nem a hogy felmentsem. vagy... Hol járunk? Honnan a... jött ő? A Veszményi Törvőszégről, ő mentette fel a Vörösi-Szapter vádottja Azt kérdezem Öntől, hogy az ügyben, hogy ki lesz az eljáró bíró, a másik két bíró, azok, azok kurjai bírók voltak? Kurjai, ők kell, el, hogy ki legyen az előadó bíró. Értem, azt kérdezem Öntől, hogy ezt ők döntik el? Tehát nem a, akit kirendelnek oda. Ne, kirendelnek ne, ne, ne, ne, a ne azt értem, de ez ügyben maga a kúria dönt. Persze a kúria sajátatás közében dönt, hogy kire ezt az ügyet. Ez Ör, amikor hát, és amikor valaki azt mondja, hogy van. eléggé furcsa, akkor nagyjából a jogi lehetőségei erre korlátozódnak. Hát legalábbis kérünk fel, hogy miért történt, amit történt. Ráadásul olyan gyorsan álltak neki, hogy ennyi azt az érdemes érdekben szeretett nézni. Erre azt mondták a szakemberek, akik jobban értenek ahhoz, hogy a büntetőjárás, hogy megy harmadkukon, mint én, hogy ez a, a utal egy hagyás várható. Tehát amikor csak egy formális átnézésre van szükség, akkor szoktak ilyen rövid jó, hát ez, ez, ezek ilyen börtönfolyosói pletykák, ezeket ugye érdemben... Nem, nem, ezt a... nem akarom megnevezni őket az ország vezető. Ezt én elhiszem, elhiszem, de ez ugye a jogi tört, a magához a történethez érdemben nem tesz hozzá. Ez egy, ez, egy, ez egy eszpresszóbeli beszélgetés, miközben nem eszpresszóban zajlott. Igen, csak azért kicsit furcsa, hogy aki bennünket elített első és harmad fokon, ott a kirendelt, kijelölt bíró volt, az előbb és megjegyzés az első eljárás. Ezt én tökéletesen értem. Értem? Okay, né nézzük akkor a harmadfokot. A harmadfok Harbátfok teljesen megváltoztatta az ítéletet, és ahhoz, hogy ezt az ítéletet meghozhassa, megváltoztatta a tényállást is, amin alapul az ítélet. Amiért megítélés szerint nem volt hova. Visszatért vannak. az első fokhoz, vagy, vagy, vagy ahhoz képest is más állapítást? Egy lapáttal, mert hozta úgy a gyógyultság kérdést. Uh -huh. annyira furcsa, hogy hát, hát ő nem volt vádlott. Bocsánat. Tehát ez egyik. A vád tárgyában az nem szerepelt az ő, tehát ez mondjuk egy több érdekes ítélet, ezt majd a szakmai közönyben meg fogja ítélni. Ez nem én kellett, ezt nálam okosabb és felkészült ebb, a büntetőrgázt, azt hisz, hogy a helyén tudok megközelni. Ez az indoklás egyébként, ami megszületett a fokon, ez olvasható? Igen, hát én mondjuk felraktam a, a Facebookra, a nemzeti Binitnek van egy ilyen Facebook oldala, ahol mind a három ítéletet felraktam, plusz a televezésünket is az első és másodfok között volt. Mennyi az indoklása el... a foknak? Harma fok indoklás, hogy ő oldalra. Oké, rendben van, az még vár rám. Igen? Igen, és ö, ott szerepelnek azok elemek, amivel indult a beszélgetésük, a Tátra Miklós hivatkozik, hogy ez már ráosan tagi komédia. Még az elsőfokú ütéletben konkrétan próbáltak szállózni dolgokat, kivéve azt, hogy nem tudni kivel, mikor mit csináltam, de hivatkoztak, jegyzőkön, részletekről, egy pont fordítva volt, itt még erről szó nincs, hanem olyanokat írnak le, hogy egy áldoktor, egy olyan kollégánk, aki egyébként mezőgazdász mondott valamit az ügy elején, mikor magasra ismerte a dolgot, amiből nekünk a kúria szerint tudnunk kellett volna az ügy nincs rendben. Hát az nem volt ember, hogy valaki úgy nyilatkozik, hogy nincs rá és nem ismeri az ügyet. Vagy nálam az egyik kollégámra hivatkozik, aki, aki figyelmeztetett engemét, és az a probléma, hogy az nem volt jogász, nem ismerte az ügyet, a perületok alapján egyértelműen megállapítható, hogy amire ő hivatkozik a gál egy hónap kezelve volt, csak ő nem tudott volna, hogy nem is kellett volna tudnia. Tehát egy ilyen szintű indoklással lehetünk elítélve, ráadásul van egy ilyen közjogi képzelenség, ami a bíróságítélet alapja. Ki mondja a, a bíróság, hogy nem szolgálta a magyar érdekét a csehetszerdődésre? Ez nem a bíróság dolga. Akkor se, mikor mi jártunk el, és most se. Erre van egy közjogi berendezkedés, hogy van egy kormányzat, olyan, amilyen, ő meghoz kormányzati döntéseket, abban nincs olyan, hogy valaki kap a valamit. Nincs olyan, hogy szándékosan mit tudom, károsítást akarnak természetben egyébbe. Akkor a nem jogosult megállapítani, hogy most a Magyar Állam érdekes szolgálja, amit felhoztam példaként a a ma részvénye visszavásárlása, a dupla áron vásárolta vissza a Magyar Államon. A a a a Jó, de ezt a, ezek szerint a bíróság ezt nem gondolta így, mint ön. És hát, megengedte hát, én ezt. Én nem, ezt. nem, hát azért, álljon meg ez én, ezt értem, azért, én, ezt értem, én ezt értem, de ugye... Vett, és oda lehet a Én bíróság ezt bíróság bíróság értem, értem, de mivel úgy jogi fórum Magyarországon nem maradt, ennek következtében ez maradt a verdikt. Vagy ez ezt lett a verdikt. Azt mondjuk kétségben, ez kétségbe, hogy ez közjogilag uh, rendben lenne, és most részint ez az elmegy az Alkotmánybírósághoz előző egyik érvünk, részint uh, egy csomó... És befogadták, vagy minden... még nem ment el? A Tátő Miklós elment, most van a folyamatba. én még várok egy kicsit, mert mással is készülök, és még van lehetőségünk felvizsgált kérem, kéremet, benyújtam ezt a kurját, De illetve én még 2013-ban indítottam, egy eljárás Strasbourgban ez ellen, a perkiterepítés ellen, hiszen a mostani ítéletünk visszatért arra a szólnoki ítélete azon alapul, Igen. hogy bennünket marasztal. Abban végül is ab, ab, abban milyen ítélet született, mit ítéltek önnek? A Strasbourg még nem ö, zárult le, mert azt mondta, hogy -e jogerősen még is lezárva a ügy, ahogy nem folytatják az eljárás felfüggesztették. Tételezzük fel, hogy az, alkot... Ugye az Alkotmánybíróság milyen döntést hozhat? Hát, ha mondjuk következetes, következetes saját magához, akkor meg kell és ezt a ütéletet, hiszen három azutmánybírósági határozat mondta az ki, hogy így... És akkor, de meg... az, akkor hol folytatódna? Akkor újra első fokon. Hát nem tudom, hogy ezt kívánjam, mert neked hát ugye nyilván jobb lenne, mert de az újabb nem tudom hány év. Hát ez várató volt, erre mondtam egy kedvenek kapka idézetenet, akkor még nem gondoltam, hogy eljutnak oda, hogy el isítélnek bennünket, tehát akkor meg optimista voltam, de önmagában az eljárás uh, elhúzása hozta előbb a Kafka felszínű azt az idézetét, hogy a, itt nem a ítélet a büntetés, hanem az eljárás maga. Igen, ezt... Ezt, mi már megkaptuk ezt a büntetést. ehhez még hozzáraztak egy büntetést, ezzel nap is börtön. úgyhogy én bízom benne, hogy uh, én, amivel én fordultam önhöz, és ez az egész sorozatot diktálta, aminek még nincsen vége, de ugye az ön szabadlában léte is már korlátszava mi beszélgetésének, az valójában az én igazságérzetem, amely igazságérzetemre hagyatkozva mindenféleképpen beszélni akartam öntdel, és én a bíró szerepét, nem akarom eljátszani független attól, hogy a történet... Több ö, sebből vérzik, de, de ez kevés ahhoz, hogy én valami mondjak, hogy Császúr, ártatlan a bíróságot úgy, ahogy van, ezért a föld alá kell temetni. De az igazságérzetemet bántja annyira, és az empátia készsége működik annyira, hogy hát megmondom önnek őszintén, hogy számtalan dolog van a világban, ami enge, amit, am, amit szeretnék elkerülni, belépve a betegséget. De azt a helyzetet, amiben ön van, azt nagyon nem szeretném. Tehát az, hogy az ember tudjon valamit, és biztos legyen benne, és hogy evvel szemben lévő folyamatot kell hivatalosan elviselni, függetlenül attól, hogy a társadalom egyes részei milyen szolidaritást mutatnak vele, amire persze tud gyógyír szerepe lenni, de azért az egész jelentőségét nem tudja nullára kompenzálni, redukálni és erodálni. Hát azzal egészséges ember, én meg nem mondom, hogy küzd meg. Hát nem könnyű. És a másik, hogy ilyen barátaink azt mondják, a barátánk, hogy igazából van biztos egészségi kockázat, de általában akkor szokott előjönni, hogyha már az így lezár. Tehát addig a szervezet majd össze tartja magát, és mikor lemegy ez a terhelés, akkor jönnek ki az egyéb problémák, úgyhogy még ezzel számolni kell, de még nem tartunk. Egy elég. képtelenséget hadd kérdezzek meg, és a jövő héten folytatjuk. Elvileg ön megtehetné azt, tehát jogilag lehetséges volna, hogy ön meglátogassa a börtönben Tátrai Miklóst? Ö, igen, amennyibe helyt adnak a kapcsolatartói, kérenem, mert tehát Ha valamit jel... ajánlhatok önnek, ja. én azt mondom, hogy tegye ezt meg, legfeljebb elutasítják. Nem, ez folyamatban van kérdés. Helyes. jó, helyes. jó akkor, akkor, akkor többet képzeltem magamról, mint amennyit egyébként képzelhetnék. Ne, nem, nem, nem. Zsoltot hallottak? Ez volt a Kejfej 2017. augusztus 18-án. Kísérleti műsor volt, ha nem az utolsó, akkor 21-én találkozunk. Ez a szokásos 9-10 óra közötti verzió, és egészen el 25-éi péntekig. ami Lajos és Patricia napja lesz. Dörö.fi Alajanos Kokac.gmail.com Rubin Dalinak köszönöm mindazt, amit köszönni lehetett. Önöknek pedig kellemes hétvégét kívánok, Prohászka Gábornak pedig őszinte részvétem a vasárnap bekövetkező vagy bekövetkezendő hidegfront miatt. Viszont halásra!